Вітаю вас на каналі Аудіокниг. Розпочинаємо знайомство з новим автором Софії Ганна та її книгою «Таємниця трьох четвертин». Глава перша Пуаро висунуто звинувачення Еркюль Пуаро посміхався про себе, коли його водій дотримуючись ідеальної симетрії Зупинив легковий автомобіль. Будучи затятим прихильником акуратності та порядку, пору повної міри оцінив бездоганне становище машини щодо вхідних дверей, будинку Уайтхевен, де він жив. Вісім метрі автомобіля пряма лінія з'єднувалася з, з в які сходилися вхідні двері. Ланч, після якого він повернувся додому, цілком можна було назвати таке з Бондівенстьменс. Чудова кухня та компанія. Поро неквапливо вийшов з автомобілю, тепло подякував водієві і вже зібрався увійти всередину, коли у нього з'явилося дивне відчуття. Щось у нього за спиною зажадало уваги. Повертаючись, він зовсім не чекав побачити щось незвичайне. Стояв м'який лютневий день. Лише легкий вітерець, ледь помітно пожвавлював повітря. Однак Пуаро відразу ж помітив, що відчуття викликане зовсім непогодою. Добре утягнута жінка наближалася до нього так стрімко, що, незважаючи на світло-блакитне пальто та капелюх, нагадувала стихійне явище. Справжній ураган! пробурмотів собі підніс Пуаро. Капелюшок йому не сподобався. Він бачив жінок у місті, які носили такі самі, з мінімумом прикрас, що щільно прилягають до голови, Наче купальні шапочки Капелюх повинен мати поля та прикраси Подумав Поро І принаймні не повинен просто прикривати голову Зрозуміло, він скоро звикне до нової моди І після того, як це станеться, вона знову зміниться Як це завжди і буває Губи жінки, одягненої в блакитне, здригнулися І зігнулися, проте вона не промовила ні звуку ніби подумки повторювала те, що збиралася сказати Пуаро. Без сумніву, саме він був її метою. Вона була сповнена рішучості зробити йому щось неприємне, як тільки виявиться поряд. Він відступив назад, жінка продовжила стрімко рухатися до нього. Ось чому він почав навіть думати про втечу? Так тікають тварини, відчуваючи небезпеку. У неї було блискуче каштанове волосся – але вона різко зупинилася, поро побачив, що вона зовсім не така молода, як йому здалося здалеку. Їй, мабуть, років десь за 50, а можливо і всі 60. Леді середнього віку із слідами явно маскування зморшок на обличчі з напрочуд блакитними очима, не надто світлими і не надто темними. «Виркель пиарочене, так?» – запитала вона пошипки. Боро зазначив, що вона хотіла продемонструвати свій гнів, але так, щоб не привертати уваги. «Куї, мадам, це я?» «Як ви сміли, як ви сміли надіслати мені такого листа?» «Мадам, прошу мене пробачити, але, гадаю, ми з вами не знайомі». «Тільки не поводьтеся зі мною так, ніби ви не вина овечка. Я Сильвія Рул. Як вам, поза всяким сумнівом, вже відомо?» Тепер відомо, бо ви мені це сказали, але ми й тому я цього не знав. Ви згадали про лист? Невже ви змусите мене повторювати наклеп про себе в публічному місці? Ну, що ж так і бути? Я отримала сьогодні вранці поганий жахливий лист, підписаний вами. І вона тицнула поро пальцем в груди, але він відскочив убік. Ну, мадам. Спробував протестувати по Оролі, його спробував, являвся негайно припиненою. «У цій пародії на лист ви звинувачуєте мене в вбивстві? Вбивство? Мене! Сільвію Рул! Ви стверджуєте, що можете довести мою провину і радити негайно вирушити в поліцію і зізнатися? Як ви смієте? У вас немає жодних доказів. З тієї простої причини, що я невинна. Я нікого не вбивала. З усіх, хто мені відомий, я менш схильна до насильства». Крім того, я ніколи не чула про Барнабаса Панді. Барнабас? Жахливо, що ви звинувачуєте саме мене. Просто обурливо, і не терпітно від такого неподобства і збираюся звернутися до мого адвоката. Ось тільки не хочу, щоб він знав, що мене зганьбили. Можливо, піду в поліцію. Я жорстоко принижена. Ви завдали мені нечуваної образи, жінці мого становища у світі. Сільвія Рул ще деякий час продовжувала так само, в її збудженому шепоті було стільки шепіння. Вона змусила порозгадати про гучні бурхливі водоспади, які йому доводилося бачити. Дуже вражаючі для очей, але незмінно викликають тривогу своєю невблаганністю, тому що потік ніколи не зникав. Як тільки з'явилися можливість відповісти, він сказав, «Мадам, я запевняю вас, що не писав вам жодного листа». Якщо ви його одержали, він написаний не мною. Я теж ніколи не чув про Барнобаса Пандії. Так звати людину, вбивстві якої вас звинувачує лист, що був надісланий. Ви його написали. Не провокуйте мене більше, вдаючи, що це не так. Вас, напевно, змусив Юстас. Вам обом відомо, що нікого не вбивала і ні в чому не винна. «Ви з ним розробили план, щоб вивезти мене з себе. Так я цілком в його дусь, не сумніваюся, що потім він заявить, що ви лише хотіли пожартувати». «Я не знаю жодного Юстаса, мадам». Пору всіляко намагався переконати її у своїй непричетності, але їй, може, почало здаватися, що для Сільвії Ру це не має жодного значення. «Ви вважаєте себе неймовірно розумним, найрозумнішим в Англії». З такою огидною посмішкою, що ніколи не залишає його відразливого обличчя. Скільки він вам заплатив? Я знаю, що це його ідея. І ви зробили за нього всю брудну роботу. Ви знаменитий Еркюль Пуаро, якому довіряє наша чудова поліція, яка чудово працює. Ви фальшивка. І як ви могли скласти наклеп на жінку з чудовою репутацією? І Юста здатний на все, щоб здобути наді мною перемогу на все. А те, що він вам про мене розповів – брехня. І якби ця жінка почала його слухати, Пуаро міг би сказати, що не став би співпрацювати з людиною, яка вважає себе найрозумнішою в Англії, коли в Лондоні живе він – Еркюль Пуаро. Будь ласка, поки чіті листики ви отримали, мадам. Невже ви вважаєте, що я його зберегла? Мене починало нудоти, як я брала його до рук. Я розірвала фальшивку, надюжно дрібних шматочків кинула в огонь. Я б з радістю ж бурнула туди самого Юстаса. Дуже шкода, що такі дії вважаються протизаконними. Можу лише сказати, що той, хто вигадав цей закон, ніколи не зустрічав Юстаса. Якщо ви спробуєте мене знову обмовити, я вирушу прямо в Скотланд-Ярд. Не для того, щоб зізнатися, а щоб звинуватити вас, містере Поаро. І перш ніж Пуаро зумів придумати гідну відповідь, Сільвія Рул розвернулася, і стрімко попрямувала геть. Пооро не став нічого й говорити услід, лише кілька секунд простояв на місці, повільно похитуючи головою. Почавши підніматися сходами, тихенько пробурмотів Якщо вона особа не схильна до насильства, я зовсім не бажаю зустрітися з тим, хто до нього схильний. В середині простору її добре обставленої квартири на порот чекав слуга. Дещо натягнута усмішка Джорджа раптом стала зляканою, коли він побачив вираз обличчя свого господаря. З вами все гаразд, сер? Ну, я зовсім спантеличений, Джордже, ви людина, яка добре знайома з вищим суспільством Англії. Скажіть мені, ви знаєте Сільвію Рул? Тільки її репутацію, сер, вона вдова Кларенса Рула, до крайності товариська, як на мене є членом правління багатьох благодійних товариств. А що вам відомо про бар на Басапанді? Джордж похитав головою. «Це ім'я я чую вперше, однак я знайомий лише з найвищим світом Лондону. Якщо містер Панді живе в іншому місці... Я гадки не маю, де він живе, мені навіть не відомо, чи живий він, чи можливо вбитий. Не можна знати про барменса Панді менше, ніж мені відомо зараз. Таке просто неможливо. Тільки не намагайся, Джорджі, говорити, це Сільвії Рул, яка уявила, ніби я чудово з ним знайомий». Вона впевнена, що написав листа, в якому звинуват в її вбивстві, але нічого такого не писав. І не має жодного відношення до цього листа. Я взагалі ніколи не зустрічався з Сільвією Рул. Порозняв капелюх пальто без своєї звичної акуратності і простяг її Джорджу. Не надто приємно, коли тебе звинувачують у тому, чого ти не робив. Хтось здати не звертати на це увагу. Але якимось чинним це залишається у свідомості та квалкає примарну форму провини. У голові чи совісті намов привид. Хтось впевнений, що ти зробив жахливий вчинок, і тобі починає здаватися, що так і є. Хоча ти не робив нічого поганого. Я починаю розуміти Джорджа, чому люди зізнаються в злочинах, яких не робили. Як це часто трапляється з Джорджем, обличчя його відобразило сумнів. Англійська стриманість, зізначу пару, зовні схожа на сумніви. Багато хто з найвічливіших англійських чоловіків і жінок, з якими він зустрічався протягом багатьох років, виглядали так, ніби не вірили в те, що їм говорили. Чи не хочете випити, сер? Ой, чудова ідея. Я також повинен доповісти вам, сер, що на вас чекає відвідувач. Чи слід мені принести вам лікар зараз і попросити його увійти трохи згодом? Відвідувач? Так, сер. «І як його звучить, не Юстас?» «Ні, сер, містер Джон Маккоден». «О, яке полегшення! Чи не Юстас? Я можу мати надію, що кошмар мадам Рул і Юстаса пішов незавжди і не повернеться до аркуля Поро. А мсье Маккоден помидово просить своєї справи». «Ні, сер, однак я маю вас попередити, сер він виглядає незадоволеним». Поро дозволив собі тихенько зітхнути, Після приємного ланчу день перетворювався на суцільне розчарування, і все ж він сподівався, що Джон Макроден не виявиться настільки ж неприємним, як Сільвія Рул. «Мабуть, я відкладу задоволення і спочатку прийму мсі Макродена», – сказав Поро Джорджу. його ім'я здається мені знайомим». «Ви, мабуть, сходили про адвоката Роланда Макродена, сер, «Роланд Мотузка, добрий друг Ката». Хоч ти занадто вічливий Джорджа, не називаючи його собі кет, що чудовому підходить. Роланд мотузка не дає жодної хвилини спокою шибениці. Так, він допоміг кільком злочинцям отримати заслужене покарання, сер. Можливо, Джон Макроден його родич, припустив Пуаро. Я тільки влаштую зручніше, потім можеш запросити його. Однак Джорджі не довелося запросити Джона Макродена. І завадив йому сам Макроден, який рішуче вийшов до кімнати без жодній сторонної допомоги і не чекаючи, поки його представлять. Він обігнав камердинера і застиг перед Килимом як людина, який доручено зіграти роль статуї. «Будь ласка, мсьє, ви можете сісти», – з усмішкою сказав Поро. «Ні, дякую вам», – відповів Макроден. Його тон був зневажливим і відстороненим. Поглянувши на нього, Поларо вишив, йому близько сорока, риси обличчя, наче вирізбені різцем чудового скульптора, таким можна побачити лише у витверх мистецтва. Але тут поро виявив, як важко йому спів обличчя з одягом, сильно пошарпаним і зі слідами бруду. Мабуть, Макродин мав звичай спати на лавках у парку? Невже він прийшов з проханням скористатися ваною кімнатою, бо з метою приховування переваги, яким його наділила природа? Великого зеленого ока і золотого волосся. Макроден люто глянув на повору зверху донизу. І «Я отримав вашого листа і пробув до Лондона сьогодні вранці. Боюсь, я маю заперечити вам всі і надсила вам листів!» Настала довго незручна мовчанка. Поро не хотілося робити поспішних висновків, але він уже зрозумів, в якому напрямку розвиватиметься розмова. Однак цього просто не могло бути, як таке можливе. Лише у вісні він стикався з подібним відчуттям, похмуре перечуття трагедії, що насувається, яка не має ні найменшого сенсу, і таки не знайде його, хоч би що він не робив. Ви кажете про лист, який отримали? Ви повинні знати про нього адже ви самі його написали, сказав Джон Макроден. Ви звинуватили мене вбисти людини на ім'я Барна Баспанді. Розділ другий. У провокація. «Маю сказати, що я дуже розчарований, продовжив Макроден. Знаменитий Іркюль Родо дозволяє використовувати себе так легковажно. Пороно відповів йому відразу, можливо, невдало підібрав слова і тому не зміг переконати Сільвію Рул почути себе. У такому разі з цим Макроденом він повинен постаратися бути більш переконливим. Мсія, я думаю, хтось надіслав вам листа, в якому звинуватив вас у вбивстві. У вбивстві Барнабаса Пандії. Цю частину вашої історії я не ставлю під сумнів, але... Ви зовсім не в тому положенні, щоб ставити щось під сумнів», – заявив Макроден. Мсія, будь ласка, повірте мені, я не автором листа, а вами. на увами. ніколи не стався до вбивства легковажно. Я б... О, ніякого вбивства не було!» З гірким сміхом перебив Макроден. Інакше поліція вже давно б спіймала злочинця. Це одна з дурних забав мого батька. Він насупився, ніби йому на думку спала тривожна думка. Якщо тільки старий чудовисько не схильний до садизму, що більше, ніж я думав, і не має наміру підставити мене у справі про нерозкрите вбивство. Вважаю, подібний варіант можливий. З його нещадною завзятістю макроден замовка, потім про мотив. Так, таке, можливо, мені світ було б це передбачити. Ваш батько-адвокат Ролан Макроден? запитав Паро. Вчудово знаєте, що це так. Відвідувач уже заявив про своє обурення і тепер говорив так, ніби з кожним вимовленим словом, його повага до Паро стрімком чала у прірву. Мені відома лише репутація вашого батька, ми не зустрічалися особисто, з ним я ніколи не розмовляв. Ну, звичайно, ви повинні зберігати своє обличчя, зауважив Макродин, я впевнений, він заплатив вам солідну суму, щоб приховати свою участь. Він оглянув кімнату, ніби що не звернувши увагу на те, що оточувало. Багаче, кому гроші потрібні найменше накштал вас, чи мого батька ні перед чим не зупиниться, щоб помножити свої статки. Ось чому я ніколи не довіряв таким людям і недарма. Пуарон навіть не міг пригадати, коли хтось востанє казав йому такі неприємні речі на справедливі, та які глибоко ранили. «І я все життя працюю за загального блага та захисту невинних і так, людей, яких несправедливо звинуватили у злочині, до таких людей належати і ви Мсі, і ось тепер ви приходите до мене і так само несправедливо звинувачуєте мене. «Я не винний. Я не писав і не вам листа, в якому говориться, що ви когось убили. Я не знаю, хто такий на Пандій. Ні мертвий, ні живий. Але тут те, що нас з об'єднує, закінчується. Оскільки ви не полягаєте на своїй непричетності до злочину, я слухаю. Я думаю, ця людина може говорити правду. «Позбавте мене гарних слів», – перебив його Макроден. Якщо виявляєте, що я повірю вашій сліпучій риториці більше, ніж вірю грошам, репутації чи іншим речам, які, поважає мій батько, глибоко помиляєтесь. Ну, а тепер, коли мій батько вимагатиме від вас звіту щодо моєї реакції необрудні інтриги, будь ласка, скажіть йому, я не беру участі, я ніколи не чув про барна Баса нікого не вбивав, мені нічого боятися». Я маю достатньо віри в закони нашої країни, щоб мене не повісили за злочин, якого я не чинив. Ви вважаєте, що вас батько хоче, щоб вас повісили? Я не знаю, таке можливе. Я завжди думав, що коли у батька закінчаться ті, хто винний, можна відправити на шибеністю невинних. Все, що завгодно, щоб задовольнити спрагу крові, людської крові». Це дивовижне звинуваченням сіє, далеко не перше, що ви зробили з того моменту, як тут з'явилися. Уривчаста, холодна манера промову Макродина викликала у Поро знов. Здавалося, у несподіваний відвідувач холоднокровно викладає незаперечні факти. Роланд Мутуска, про якого поорочув багато за останні роки, зовсім не був схожий на ту людину, яку його описував син. Так він всіляко підтримував смертну кару для винних трохи надто енергійно на смак Поро, адже деякі обставини потребують обачності. Але Поро підозрював, що Макроден старший сам би жахнувся від перспективи стратити ні в чому невинну людину, якщо відвідувач справді його син. всі за все життя не зустрічав батька, який би прагнув відправити на шафот власного сина, звинувачуючи його вбивстві, якого той не робив. «О, ні, ви помиляєтесь!» відреагував Макродин. Незважаючи на ваші протести, я знаю, що ви зустрічали мого батька і об'єдналася з ним, щоб висунути проти мене звинувачення. Так от, можете передати моєму любому батьку, що я перестав його ненавидіти. Тепер, коли я бачу, як низько він упав, я його шкодую. Він нітрохи не краще від звичайного вбивці. Як і ви, містер Пуаро? І те саме можна сказати про тих, хто підтримує смертну кару через повішення, наприклад, Наша жорстока система правосуддя. Така ваша думка, мсі? Все життя я був джерелом проблем. І розчарувань для батька відмовлявся схилити перед ним голову, робити, що він забажає. Думати та працювати в обраній ним професії. Він хотів, щоб я став юристом. Але він так і не зумів мені пробачити те, що я відмовився. Чи можу я вас запитати, яка у вас професія? Професія? Я сам себе забезпечую. Нічого незвичайного чи грандіозного, що дозволило б мені грати життям людей. Я працював на шахті, на фермах, на заводах, робив дрібнички для жінок і продавав їх. Я добре вмію продавати. На даний момент у мене своє крамниця та дах над головою, але все це не влаштовувало мого батька. А Роланд Макроден не визнає поразок. Ніколи. Що ви маєте на увазі? Я сподівався, що він перестав у мене вірити, а тепер бачу, що він досі на щось розраховує. Він знає, що людину, яку звинуватила вбитися, змушена захищатися. Насправді це дуже розумно з його боку, і намагається мене спровокувати, плакаючи найрізноманітніші фантазії. Уявляє, що я сам себе захищатиму в Олбелі, і мені доведеться зацікавитися респонденцією, чи не так? Для Поро раптом стало очевидним, що Роланд Макроден для Джона Макродена є тим самим, що й Юстас для Сільвії Рул. Ви можете передати йому, що його план провалився, я ніколи не стану такою людиною, ким він мене хоче бачити. Я б вважав за краще, що він більше зі мною не зустрічався, особисто бо використовуючи вас і будь-яких інших посередників. Поро підвівся з крісла. «Зачекайте кілька хвилин», – сказав він. І вийшов, залишивши двері широко відчиненими. Коли Поро повернувся до кімнати, його супроводжував комардинер. «Ви вже знайомі з Джорджем, з усмішкою сказав Поро. «Сподіваюся, ви чули, як я дав йому вказівку, запросити вас за деякий час? Я спеціально підвищив голос, щоб ви стали свідком того, що я йому казав». «Так, я все чув». Якби я сказав Джорджу ще щось, ви почули це. Але я не зробив нічого схожого, отже те, що він зараз повідомить, сподіваюся, переконає вас, що я вам не ворог. Будь ласка, Джордже, кажіть. Джордж виглядав здивованим Про що, сер? Пора обернувся до Макродена. Ось бачите, він не знає. Я його не підготував. Джордж, коли я сьогодні повернувся після ланчу, то розповів вам, що зі мною сталося за кілька хвилин до того, як я вийшов до будинку, чи не так? Так, сер. Будь ласка, повторіть мою історію. Добре, сер. До вас підійшла леді, яка сказала, що її звуть місіс Сільвія Ру. Вона помилково вважала, ніби ви написали їй листа, в якому зануватили вбивстві. Максі, Джордже, скажіть мені, хто ймовірна жертва вбивства? Містер Барнабас Панді, сер. «Що ще я вам сказав?» «Що ви не знайомі з зазначеним джентльменом, і вам не чи живий він, чи ні. Коли спробували писати місіс Рул, вона відмовилася слухати вас». Пуаро з тріумфальним виглядом повернувся до Макродена. «Мсьєм, можливо, ваш батько хоче, щоб і Сільвія Ру захищала себе? Чи ви нарешті готові визнати, що склали хибну думку і зовсім несправедливо очорнили Еркуля Пуаро. Можливо, вам буде цікаво дізнатися, що мадам також винуватила мене в тому, що я об'єднався з одним з її ворогів, щоб завдати їй неприємностей. Тією людиною є Юстас. Я продовжую вважати, що за цим стоїть мій батько. Після невеликої паузи заявив Макроден. Однак тепер його голос звучав не так впевнено. І він отримує величезне задоволення від таких головоломок. «Я маю намер з'ясувати, чому містер Ролу отримала такий самі лист, як я. Коли хтось поглинений іншою людиною, у вашому випадку батько, а у Сільвії Ролу Юстас, це призводить до того, що він бачить світ в певному світлі», – зітхнув Буаро. «Гадаю, ви не принесли листа?» «Ні, я розірвав його, відправив батькові записки, який повідомив, що я про нього думаю. А тепер я кажу вам, містер Буаро, я не терпітиму цього» навіть великий Аркіль Куліпаро не має права зануватити невинних виненних людей в вбивстві та розрахувати, що це йому зійде з рук. Коли Джордж Макруден нарешті залишив кімнату, Поро відчув небуяке полешення. Він підійшов до вікна, щоб побачити, як відвідувач охолоє з будівлі. А тепер ви готові, сер? запитав Джордж. Монами, я готовий до всього. Тут Поро зрозумів, що його слова мали спаталити Джорджа і уточнив: один келих, будь ласка, Джордже, лише один. Збучений Пуаро повернувся до крісла, він мав би шанс на спокій і справедливість у світі, якби троє людей, яких несправедливо звинуватили – Сільвія Рул, Джон Макроден та Еркюль Пуаро – сіли б разом і провели спокійну раціональну дискусію, яка б допомогла їм зрозуміти, що сталося. Натомість були гнів, майже фанатична відмова прислухатися до чужої думки, нескінчений потік образ. Але тільки не від Іркуля Пару. Він поводився бездоганно перед нестерпною провокацією. Скажіть, Джордже, на мене чекаєш ще хтось? Ні, сер. І ніхто не дзвонив телефоном, щоб домовитися про зустріч? Ні, сер, ви на когось чекаєте? Ой, я чекаю розгніваного незнайомця, а можливо, кількох. Я не впевнена, що зрозуміла, сер. І тут задзвонив телефон. Пороківно в голову їй дозволив собі коротко посміхнутися. Коли немає інших способів отримати задоволення від ситуації, треба радіти з того, що ти мав рацію, подумав він. А ось і він, Джордж, чи вона? Третя людина. Третя, але скільки її всього, хто може знати? Троє, четверо, п'ятеро, можливо, будь яке число. Яке число, сер? Число людей, які отримали листа, в якому їх звинувачують у смерті Барнабаса Панді, підписаний шахрайським чином ім'ям Еркюля Пуаро. Розділ 3. Третя особа. О третій годині наступного дня в будинку Вайтхевен Пуаро відвідала міс Аннабель Тредуей. Очікуючи, поки Джордж проведе її до кабінету, Пуаро зрозумів, що з нетерпінням очікує на зустріч. Для людини іншого темпераменту було б втомлено щоразу вислуховувати однієнті себе звинувачення від незнайомців, яких поєднувало повне небажання прислухатися до заперечень, але тільки не для Еркуля Пуаро. І він твердо вирішив, що втретє обов'язково знайде необхідні докази і переконає Місона Бельтредуей у тому, що говорить правду. Можливо, після цього він зможе просунутися вперед і поставити кілька запитань, які його цікавлять. Для нього залишалося загадкою, чому ці люди, мабуть, досить розумні, поводилися так нелогічно, демонструючи незбагненну впертість. Він просвітив роздумам про це досі багато часу, лежачи вночі без сну в ліжку і тепер переготувався звернути увагу на барна басапанді. Звісно, якщо така особа існує. Можливо, такої людини просто немає, ніколи не було, і вона лише вигадка автора листів. Двері відчинилися, і Джордж увів до кабінету худруляву жінку середнього зросту і світлим волоссям, темними очима, одягнену в темні тони. Поро хвилювала власне реакцію на її появу. У нього виникло бажання схилити голову і сказати «Приношу свої співчуття, мадмоазель". Втім, він не мав жодної підстав вважати, що вона зазнала втрати, тому промовчав. Листики, звинуваччи її вбивстві, ми їх викликати гнів чи страх – але навряд чи став трагедією. «Через нього», – подумав Поро, – «людина не відчуватиме смуток». Джон Макруден у свій візит наповнив кімнату Поро з невагою, а Набель Тредо і принесла скорботу. «Дякую вам, Джорджі», – сказав він. «Будь ласка, сідайте, мадемуазель». Вона швидко підійшла до найближчого крісла і сіла, зовсім не думаючи про власні зручності. Поро зазначив про себе, що найхарактернішою рисою її обличчя – була глибока вертикальна зморшка, яка починалася між бровами. Яскраво виражена межа, яка розділяла лоб на дві акуратні половини, і вирішив більше туди не дивитися, щоб вона не помітила його погляду. «Дякую вам, що погодилися прийняти мене сьогодні», – спокійно сказала вона. «Я гадала ви відмовитися». Промовляючи ці слова, Анабель Трайдуєв подивилася на погоро п'ять чи шість разів, Відразу відводячи очі, ніби не хотіла, щоб він це помітив, звідки ви приїхали, Мадмуазель. О, ви не чули про це місце, ніхто не чув. Воно знаходиться у сільській місцевості. А чому ви думали, що я відмовлю зустрітися з вами? Більшість людей готові на все, щоб не впускати до своєї домівки тих, кого вони вважають убивцею. Містер Поро, я прийшла до вас, щоб сказати, ви, можете, мені не вірити, але я не винна. «Я не здатна вбити живу істоту. Ніколи ви не можете знати...» Вона замовкла, її подих почастішав. «Будь ласка, продовжуйте», – м'яко сказав Поро. «Чого я не можу знати?» «Я ніколи нікому не завдала шкоди чи болю. Я просто не могла б так зробити. Навпаки, я рятувала життя». «Мадемуазель...» Вона дістала з кишені густину і витрала очі. «Будь ласка, вибачте мені, якщо мої слова здалися вам хвилюватими. я не збиралася перебільшувати свої чесноти та гідності, але я справді врятувала життя багато років тому». «Життя? Я лише мала на увазі, що якби у мене знову з'явилася можливість, я врятувала кожне життя, навіть якби мені самі довелося наразитися на небезпеку». Її голос здригнувся. Це через те, що у вас героїчний характер, чи причина у тому, що ви вважаєте життя інших людей важливішим? запитав Поро. Я, я не впевнена, що зрозуміла зміст вашого запитання ми всі повинні ставити інтереси інших людей вище за власних, я не робитиму вигляд, що безкорисливіше за інших. В мене немає особливої сміливості. Насправді я жахлива боягузка, мені знадобилася вся моя мужність, щоб прийти сюди. Моя сестра Лінору, ось вона хоробра. Я впевнена, що й ви, смілива людина містер Поро, адже ви врятували б усі життя, якби змогли врятувати. Справді, Поро насупився. Це було незвичайне запитання, та розмова виходила дивною. Я чула про вашу роботу, я щирою шанувальницей вашого таланту. Ось чому лист від вас так глибоко мене зачепив. Містер Поро, ваші підозри абсолютно помилкові, я не робила жодного злочину. «А я не надсила вам листа», – сказав Пуаро. «Я не звинувачував вас і не звинувачую у вбивстві Барнабаса Панді». Мість Реду іздава у нас закліпала, погляду з Пуаро. «Але я не розумію. Лист, утриманий вами, написаний несправжнім Геркулем Пуаро. Я теж не вини. Хтось навіслав звинувачення, кожен з яких підписано моїм ім'ям». «Кожне? Ви хочете сказати? ви? «Ви третя людина за останні два дні, яка повторює мені ті самі слова. Я написав вам листа, звинуватив у вбивстві Барнабаса Панді. Вчора мадам Сільвія Ру, всі Джордж Бекроден, сьогодні ви». Фуаро уважно дивився на неї, щоб перевірити, чи знайомі Аннабель Треду і ці імена. Однак вона ніяк на них не реагувала. «Значить, ви не...» Її губи продовжили ворушитися, хоч вона замовкла. Нарешті додала. Ви не вважаєте, що я вбивця? Цілком правильно. Зараз я не маю підстав думати, що ви кусь убили. Якби ви були першою людиною, яка прийшла до мене, розповіла про лист і звинуваченням у вбивстві, я міг би здивуватися. Тут пару подумав, що йому не слід продовжувати ділитися своїми думками, посміхнувся і додав Це жорстокий жарт якого шахрая. ким би він не виявився, він зіграв. Він знайомий з Лівією Ру та Джоном Макроденом. Я ніколи про них не чула. Я вважаю, що жарти мають бути смішними, але це зовсім не смішно, це огидно. Хто міг це зробити? Я незначна людина, але вчинити так з вами, містер Поро, адже всім відома ваша репутація. Просто обурливо. Ви дуже важливі для мене, сказав Ви Вийди з трьох людей, які отримали листа, вислухали мене. Лише ви повірили Рекюлю Поро, коли він сказав, що не писав листи з винуваченням. Я вам безмежно вдячний. Проте гнітюча атмосфера все ще була в кімнаті. Поро захотілося повернути усмішку на обличчя на бельтредуй, але це був небезпечний шлях. Якщо ти дозволяєш комусь виливати свої емоції, то висновки недмінно страждають. Нагадавши собі, що мій стредуй, незважаючи на все, здавалася нещасною, цілком могла вбити людину на міабар басапанді, і порог продовжував ще спокійніше. Мадам Ролмсьє Макроди не повірили поаро, Вони не стали слухати. «Сподіваюся, вони не намагатимуться звинуватити вас у брехні?» «На жаль, саме так і було. Але ж виркуль Пуаро – це незаперечна частина!» – посміхнувся поаро. «Чи можу я запитати, чи ви перенесли листа із собою?» «Ні, боюся, я його одразу знищила. Я не могла допустити, щоб це далі існувало». Я хотів би на нього подивитись, мадемуазель. Давайте вчинимо наступним чином. Хто міг захотіти завдати вам такого шкоди? Четверо людей, незнайомі з Барнабосом Панді, якщо ця людина взагалі існує. Чого ми на даний момент... Ой, що таке? Скажіть, не бійтеся. Це неправда. Що неправда? Він існує. Мсія Панді? Барнабос Панді? Так. «Ну, був, розуміти, він мертвий, проте його не вбивали, він заснув її...» і... «Я думала, я не збиралася вас дурити, містера Пуаро, мені слід було розповістися з самого початку. Я просто вирішила...» Її погляд метнувся з одного кутку кімнати до іншого. Поро відчув, що в її голові запанував цілковитий хаос. «Ви мене не дурили?» Мадам Ролмсі Макроден рішуче заявили, що їм невідомий м'я на басапандії. Я також ніколи про нього не чув, тому й припустив, що ви про нього теж не знаєте. А тепер, будь ласка, розкажіть про мсья Пандій. Ви кажете, він мертвий? Так, він помер у грудні минулого року, три місяці тому. І ви сказали, що його не вбивали. З чого випливає, що вам відомо, як він помер? Звичайно, я була біля нього, ми жили в одному будинку. Ви, ви жили разом? Такого повороту пору не очікував. «Так, відколи мені виповнилося сім років, Бернабас Панді був моїм дідусем. Насправді він був скоріше батьком, ніж дідом», – продовжила місіс Треду, і коли я пору переконав її, що він не гнівається. «Моя мати і батько померли, коли мені виповнилося сім. І дідусь, так я його називала, взяв мене до себе. Лінор. У певному сенсі Лінор стала для мене мамою». Я не знаю, що б я робила без неї, дідусь був страшенно старим. Сумно, коли нас покидають ті, кого ми любимо, звичайно, але старі люди вмирають, чи не так природним шляхом, коли не стає їхній час. Контраст між сухим тоном Аннабель Треду і смутком, який огуртав її на чехмара, дозволив пору зробити висновок, що її причина не має відношення до смерті тіда. Потім її манера змінилася, хоча щось блиснуло. «Люди переживають набагато менше, коли нас залишають люди похилого віку. А це жахло несправедливо», – з несподіваною пристрастю сказала вона. «У нього в житті були хороші моменти», – кажуть вони, ніби подібні слова роблять втрату не такою тяжкою. «Коли випадку, коли умирає дитина, всі вважають її відхід найстрашнішою з трагедій. Вам не стається, що це несправедливо, містер Пуаро?» Здавалося, слово «трагедія» Луною відбилося від стін кімнати, і якби погоро знадобилося писати сутність своєї гості, він вибрав би саме це слово. Тепер же, коли воно прозвучало, він відчув щось на кшталт полегшення. Він не відразу відповів і містере почервоніла Коли я говорю про смерть старих людей, про те, що ніхто про них не переживає, ну, я мала на увазі. Я не мала на увазі, я говорила про зовсім старих людей. Дідосеві було 94 роки, а це набагато більше, ніж сподіваюся, я вас не образила? Так, подумав Поро, інші запевняння викликають більшу тривогу, ніж вихідні слова, в сенс яких люди намагаються згладити. Не будучи чесним, він сказав мені на Байтре, що не образився. А як ви знищили листа? запитав Поро. Вона опустила очі. Ви воліли б не розповідати? Звинувачення вбивстві не ваше, але чи єсь мене нервувати, і мені важко відповідати на це запитання. Я розумію, проте я хотів би знати, як ви поспалися листа. Вона насупилась. Зморшка між бровами містреду і стала ще помітнішою. Так відкрилася одна таємниця. Звичка хмуритися з'явилися в неї вже давно, і доказом цього служила глибока зморшка на лові. «Ви вважатимете мене за бобону, якщо я вам розповім», – промовила вона і піднесла гостину до верхньої губи. Вона не плакала, але чекала, що скоро потечуть сльози. і взяла ручку, почала закреслювати кожне слово, доки лист взагалі було неможливо прочитати кожне слово. «Так само я вчинила з вашим ім'ям, містере Поро, а потім його розірвала на шматочки та спалила. «Три різні способи знищення». Посміхнувся Пуаро, і я вражений. «Мадам Ролл і Джон Макроден діяли не так ретельно, як ви, мадемуазель. Хочу поставити вам ще одне запитання. Мені здається, можливо, ви нещасливі чи налякані. Мені нема чого боятися, я вже казала вам, що не винна. Якби мене звинуватили Лінор чайві, я знала б, їх переконати. Я сказала просто «Клянуся життям хопі». І вони відразу зрозуміли, що я кажу правду». Звичайно, вони так знають, що не я вбивала дідуся. «Хто це Хопі?» «Мій собака. Мила істота. Я б ніколи не змогла б присягнутися його життям і збрехати містере Пуаро. Його неможливо не любити». Вперше з моменту своєї появи Аннабель Тради посміхнулася. І важка полена печалі трохи розвіялася. «Я мушу до нього повернутися. Ви вважаєте мене дурною, але я страшенно за ним сумую. І не боюсь, чесно». Якщо людина, яка надіслала листа, не захотіла підписатися власним ім'ям, адже це не може бути серйозним звинуваченням, правда? Просто дурний жарт, і я дуже рада, що мені вдалося з вами поговорити та все з'ясувати. А тепер мені час йти. Будь ласка, медмазель, зачекайте трохи, я хотів би поставити вам ще кілька запитань. Але я мушу повернутися до Хопі. Він мене потребує, ніхто не може... Коли мене немає вдома, він мені так шкодає. Сподіваюся, що той, хто надіслав листи... «Не завдасть вам більше неприємностей. Дякую вам, містер Пуаро, за те, що прийняли мене в дня. І вам доброго дня, мадемуазель», – сказав Пуаро, відчуваючи глибоке почуття спустошення. Розділ четвертий Четвертий зайвий Наступний ранок здавався Аркюлю Пуаро просто дивним. До десятої години не було жодного телефонного дзвінка від незнайомців, Ніхто не з'явився в будинку у ай щоб повідомити йому, що він звинуватив когось у бистій Барнабаса Пандії. Він чекав до 12-ї, а потім вирушив у місто в Плезент-Кава-Хаус. Неофіційно Плезентом керувала молода офіціантка Юхімія Спринт. Всі називали її Фі для стислості, і поворову неймовірно подобалася. Вона казала найнесподіваніші речі. Її волосся заперечували закони гравітації, відмовляючись лежати на голові, проте в розумі їй не було нічого легковажного. Фіза завжди залишалася зосередженою та уважною. При цьому вона варила найкращу лондонську каву, а потім робила все можливе, щоб перешкодити клієнтам її пити. Чай, любила повторювати вона, набагато краще і набагато корисніше для здоров'я, тоді як кава викликає і причиною безлічний дух. Пуаро продовжував пити щодо Каву Фі, незважаючи на всі її вибрики, і при цьому зазначав про себе, що вона була мудрою і охоче ділилася своєю мудрістю з відвідувачами. Однією із сфер її компетенції був друг і помічник Пуаро, інспектор Едвард Кетчбул. Саме через це він і прийшов сьогодні сюди. Квірню починали заповнювати відвідувачі, завдяки чому на вікнах середини вже з'явився піт. Фію обслуговувала джентльмена і протилежній частині зали, коли увійшов Пуаро. Вона побихала йому рукою промовистий жест, що вказував місце, де сід було сісти, чекаючи на неї. Пуаро сів, поправивши перед собою столові прибори, як він завжди робив, і спробував не дивитися на колекцію чайників, розставлених на високих стіних полицях. Їхній вигляд був для нього нестерпним. Всі вони стіяли так, що носи кидалися в різні боки зовсім випадково – у цьому був відсутній порядок. Цікаво ти з чайниками збирати їх так багато і не відчувати необхідності розставити їх певним чином. Поро підозрював, що фіс свідомо створює хаос, щоб викликати в нього роздратування. Одного разу, коли чайники стояли майже правильно, він помітив, що один з них спрямований трохи не в той бік. З того часу, коли він проходив у кафе, серед чайників панував цілковитий безлад. Фіс Спрінг Погана сприймала критику. Вона з'явилася поруч з ним і стукутом поставила тарілку між ножем та веделкою. На ній лежав шматочок торту, який поро не замовляв. Мені потрібна ваша допомога. Сказала вона, перш ніж він встиг запитати про Кечбула, але спочатку вам потрібно поїсти. Це був її знаменитий торт, який отримав назву Церковне Вікно. Через те, що кожна порція складалася з двох жовтих та двох рожевих квадратиків, які нагадували вітражі церковних вікон. Поро вважав цю назву незручною, так церковні вікна були кольоровими, але прозорими і зі скла. З тим самим успіхом можна було назвати торт шахова дошка. Саме це спадало на думку Поро, коли він дивився на цей торт. Я телефонував до Скотланд Ярду сьогодні вранці, сказав Поарофій. Мені повідомили, що Кетчпул з матір'ю поїхала на свята до моря. Мені це здалося малоймовірним. «Їжте!» – вимагала Фі. «Ові!» «Ви хочете знати, де зараз Едвард? Навіщо? Що сталося?» В останні місяці вона почала назвати Кетчпула Едвардом, але, як Поро зауважив, лише в ті моменти, коли той був відсутній. «А ви знаєте, де він?» – запитав Поро. «Цілком можливо!» – Фі усміхнулася. Я з радістю розповім вам, як тільки ви пообіцяєте мені допомогти, а тепер їжте. Порозітхну. Як це може допомогти вам, якщо я зім шматочок вашого торту? Вісіла поруч і поставила лікті на стіл. Це не мій торт. прошепотіла вона, ніби говорячи про щось ганебне. Він виглядає так само, майже такий самий на смак. Але це не мій. У цьому й полягає проблема. Я не розумію. «Вас колись обслуговувала тут дівчина на Пилипи, а вся така кістлява і з зубами кокуня». «Ну, мені ця дівчина не знайома». «Вона була в нас недовго. Я впіймала її на крадіжці їжі, і мені довелося з нею поговорити. Ні, звичайно, слід було б трохи підготуватися, але я не могла допустити, що вона брала їжу з тих, хто за неї заплатив. Я сказала, що вона може забирати залишки, але цього їй виявилося замало». Філіпу не сподобалося, що з нею розмовляла якась злодійкою. Злодіцю не люблять, і вона не вийшла на роботу. Тепер вона у новій кав'ярні, як ка знаходиться знаходиться з винним магазином неподалік Оксфорд-стріт. Вони там можуть залишити її собі, та й удачі їм. Але парочка клієнтів розповіла мені, що вона готує мій торт. Спершу я їм не повірила, як вона мала діздатися рецепт. Він передувався в нашій родині, від прабаби до бабусі, потім мамі і мені. Я б швидше відрізала собі язик, ніж відкрила б їй рецепт. Я навіть ніколи не записувала його, вона могла його дізнатися лише одним способом. Якщо таємно спостерігала, як я його готувала, я взрателю обмірковувала і зрозуміла, що вона могла підглядати за мною. Їй вистачило б одного разу, якби вона захотіла, і я не можу запресягтися, що цього не сталося. «Ми ще знаходилися у двох, у крихітній кухні!» Фіз, винувачуючи, вказала пальцем у бік кухні, ніби саме вона була всьому винна. Пилипе без особливих зусиль мала зробити вигляд, що зайняте чимось, вона ще та пронира. «Так чи інакше, я мала піти туди і спробувати торт. Я думаю, що вони мають рацію. Ті, хто казали мені, ніби вона вкрала мій рецепт. Я думаю, вони мають рацію!» В її очах спалахнуло обурення. «І що ви хочете, щоб я зробив, мадемуазель?» «Хіба я не сказала? Хіба не повторила кілька разів?» з'їжте і скажіть мені, права я чи ні. Це її робота, не моя». Я засунув шматок торту у кишеню пальта, коли вона не дивилася у мій бік. Вона навіть не знала, що заходила до них. Я дотримувалася крайньої обережності. «Я змінила зовнішність. Вперше не хотілося їсти торт, який побував у чужій кишені». Але я не замовляв ваше церковне вікно вже багато місяців, – сказав він Фі. І не добре пам'ятаю його, щоб робити якісь висновки. Крім того, ніхто не може точно пам'ятати смак. Це неможливо. Ви думаєте, я не знаю? – нетерпляче запитала Бі. Потім я дам вам шматок свого торту, ви ж розумієте, принесу зараз. Вона піднялася. Ви спробуйте один, потім інший, і скажете мені, чи вони різні. Якщо я так зроблю, ви розкажете мені, де кетчбол? «Ні, ні. Я казала, що скажу вам де кетчбл, що ви мені допоможете. Але я погодився спробувати. Це не те. Допомога мені знадобиться після. Геркуль Пооро рідко дозволяв собі підкорятися бажанням інших людей, але чинити опір Фі Спрінг було дурним заняттям. І він почекав, поки вона повернеться ще одним шматком церковного вікна, який зовні ніяк не відрізнявся від першого». А потім скуштував обидва шматки. «Ну, вони ідентичні чи ні?» «Я не вловив жодної різниці», – сказав Поро. «Зовсім ніякої. Але, мадемуазель, боюся, що немає такого закону, який забороняв би робити однакові торти, якщо вона спостерігала за вами на власні очі». «О, ні, я не збираюся звертатися до суду. І лише хочу сказати, чи розуміє вона, що вкрала рецепт торту чи ні?» Зрозуміло. Вас цікавить не порушення закону, а моральний бік справи. Я хочу, щоб ви пішли туди, замовили торт і запитали, де вона взяла рецепт. А якщо вона відповість, це рецепт фіспрінг спрінг з плезанта, тоді я сама відвідаю їй і скажу те, чого вона не знає. Сімейний рецепт спрінг не можна використовувати в інших місцях. Можливо, вона просто припустилася помилки. А що ви зробите, коли вона почне ухилятися? Чи скаже, що отримала рецепт від когось іншого? Фіп посміхнулася і примружилася. О, я дуже скоро примушу її про це пошкодувати. Але майте на увазі, я зроблю це так, що ви не пошкодуєте про вашу допомогу. Ради чути, мадемуазель, але дозвольте породати вам мудру пораду. Шлях помсти рідко призводить до добрих результатів. Хіба можна надіяти, коли хтось забирає те, що по праву належить тобі? Я хотіла отримати від до вас допомогу, про яку просила. «Будь ласка, скажіть, де Кетчпул?» Фі усміхнулася. «Біля моря з матір'ю», як вам і сказали у Скотланд-Ярді. На обличчі Пуа роз'явився суворий вираз. «Ви мене обдурили?» «Зовсім ні, ви не повірили, коли вони сказали вам. А тепер я говорю, що це правда, і у вас з'явилась впевненість. Він саме там, Герет-Ярмурт, на сході». «Як я вже казав, це мало ймовірно?» Він не хотів туди їхати, але йому довелося, що бабуся від нього відчепилася. Вона знайшла йому чергову ідеальну дружину. О, Боро знав про бажання матері Кетчпила одружити його з милою юною особою. І леді має багато переваг, вона гарненька, як сказав Едвард, та з респектабельної родини. Тодож, добра, освічена, йому було важко відмовити. «Своїй матері?» Фіра сміялася. Ні, таке було бажання його матері нічого більше. Бабуся страшенно засмутилася, коли він сказав, що його шлюб не цікавить. Мабуть, вона подумала, якщо його не можна переконати одружитися навіть з такою дівчиною, Едвард вирішив, що повинен підняти її настрій, а вона любить грати ярмурт. І ось вони туди вирушили. Але зараз лютий, гнівно сказав Пуаро. Поїхати на англійський курорт у лютому означає зазнати страждань, хіба не так? «Який похмурий час чекає на кетчпола», – подумав Пуаро. «Він має негайно повернутися до Лондону, щоб обговорити з ним проблему Барнабаса Пандії». «Прошу пробачити мені, містер Пуаро? Ви містер Пуаро?» – перебив його роздуми невпевнений голос. Він повернувся і виявив добро одягненого чоловіка, який дивився на нього сяючою усмішкою, відчуваючи неймовірну радість. «Так, Еркюль Пуаро?» Чоловік простяг руку. «Дуже радий знайомству, у вас вражаюча репутація. Важко явити, як слід говорити з такою великою людиною. Мене звуть Докеріл, Х'юло Докеріл». Фі з підозрою подивилися на відвідувача. «У такому разі я залишу вас», – сказала вона. «І не забудьте, ви обіцяли мені допомогти», – попередила вона Пуаро на останок. Він запевнив її, що не забуде, і запросив чоловіка, що посміхався за свій столик. Хю Докеріл був майже зовсім лисий, хоча на думку Буаро, йому не було ще й п'ятдесяти. «Я неймовірно жалкую, що звернувся до вас у такій манері», – заявив Докеріл у селому голосі, якого не відчувалося ні крапля каяття. Ваш камардинер сказав, що зайду вас тут. Він запропонував мені зустрітися з вами сьогодні, в другій половині дня. Але я вдавив, що хотів би якнайшвидше розібратися з одним непорозумінням. А коли я пояснив, у чому річ, він вирішив, що ви захочете негайно побачити мене. І ось я тут. Він голосно зареготав, наче розбив надзвичайно кумедний анекдот. Непорозуміння? Перепитав пару. Він припустив, що мова йде про четвертий лист. Але ні, як таке може бути? Невже вже існує людина, яка сяєтиме від радості за таких обставин. Так, я отримав ваш лист два дні тому і... Ну, я впевнена, що це цілком і повністю моя вина. І мені зовсім не хотілося б, що ви подумали, ніби я вас критикую. Ні, ні в якому разі. Насправді, я завжди захоплювався вашою роботою. Принайдні тим, що чуну, ну, мабуть, я зовсім випадково зробив щось, через що у вас виникла помилкова ідея. Вон достатньо запитати мою дружину Джейну на це розповість. Я планував нагайно вас знайти, як тільки отримав вашого листа, але я майже відразу його втратив. Мсі, про який лист ви кажете? Суворо запитав Перо, про той, в якому мова йде про старого Барнабаса пандії, сказав до докеріл, усмішка якого засяяла з новою силою, щойно пролунало ім'я. За звичайних обставин я б не наважився припустити, що Геркуль Пуаро, може, хоч у чомусь помилятися, але в даному випадку боюся зовсім ні до чого. Я подумав, ну, як ви могли розповісти, мені що змусило вас подумати, ніби я вбивця. Ви кажете, що це не вимсіє? Про що йдеться? Про людину, яка вбила барнабаса панді, сказав Докеріл. Заявив про те, що не винний убивстві, його взяв чисту виделку, що лежала на протилежному боці столу, і почав їсти торт фіспрінг або шматочок, випечений Пилипом. Пору вже встиг їх переплутати. Ви не проти шкода буде, якщо він пропаде? запитав дґеріл. «Тільки не кажіть моїй дружині, вона постійно скаржиться, що я веду себе за столом як вуличний хлопчик. Але ми, хлопці, міцніші за жінок, і нам складніше наповнити наші шлунки, чи не так?» Пороувражений, що хтось може знайти привабливим, недоїдений, кимось, шматок. Він дозволив собі трохи поміркувати про схожість і різницю, коли кілька людей роблять однакові вчинки, чи кажуть одні самі речі, ефекти іноді виходять протилежним з того, що можна було вичікувати. Дві жінки та двоє чоловіків прийшли до нього з однаковим повідомленням, ось вони отримали листа, підписаного Еркулем Пуаро, в якому їх звинуватили в вбивстві. Тепер він твердо тримався думки якщо хочеш з'ясувати, як характер однієї людини відрізняється від іншої, їх слід помістити в аналогічній ситуації, і це стане найефективнішим методом. Сільвія Рул виявила себе егоїсткою, сповненою запеклої гідності. Як і Джон Макротен, вона одержав однією людиною, і обидва впевнені, що Пуарона писав листи на прохання цієї людини – Роналда Мутуски Макродина або таємничого Юстаса. Сила гніву Джона Макродина дорівнювала силу гніву Сільвії Ру, але виявляв він його інакше. І він не забуде про лист, як Сільвія Рул цілком на це здатна, якщо виявиться учасницею нової драми. З усіх чотирьох найважче йому було зрозуміти Аннабель Тредуей. Він зовсім не вловив у ній гніву, але вона явно щось приховувала і зазнавала страждань. Його Докерел був першим і єдиним адресатом, який зумів зверхти життєрадісність перед випробуванням і повну впевненість у тому, що всі світові проблеми можна вирішити, якщо гідні люди сядуть разом за стіл і у всьому розберуться. «Сказав Поро, що не ви згадали про старого Барнабаса Панді? Чому ви його так назвали?» «Але ж він лише трохи не дуже до староків, чи не так?» «Отже, ви знали мсья Панді?» «Я ніколи його не зустрічав, але, звичайно, чув про нього від Тімоті». «Хто такий Тімоті?» І мушу пояснити вам все, що лист, отриманий вами, написаний не мною. Я нічого не чув про Барнабаса Панді до тих пір, поки мене не відвідали троє людей» яким надіслали листи однокового змісту. А тепер з'явився четвертий Ви. Усі листи підписано Геркуль Пуаро, і ти заробив брехун. Я нікого не згинувачував вбивстві Мсє Панді, який помер, наскільки мені відомо, від природних причин. Оце так! Вигукнув докерел, його широка усмішка трохи згасла, а в вот очах з'явилося здивування. Який несподіваний поворот! Дурна витівка, чи не так? «Хто такий Тімоті?» – повторив пору. «Тімоті Лавінгтон – правнук старого панді. Я завідую пенсіон у його школі у Тервілі. Сам панді колись там навчався, як і батько Тімоті, обидва випускники Тервіла. До речі, також. Різниця полягає лише в тому, що я ніколи звідти не їхав». «Зрозуміло. Отже, ви знайомі з родиною Левнихтонів?» «Так, але, як я вже сказав, мені не довелося зустрічатися зі старим панді». А коли помер барна Баспанді, я не можу назвати точну дату десь наприкінці минулого року. Мені так здається, у листопаді чи грудні ці слова збігалися з тим, що говорила Анна Бельтредуей. Як завідувачу пансіонату вам, мабуть, розповіли, як я вважаю, що прапрадід одного з ваших вихованців помер? Цілком правильно. Ми всі трохи засмутилися, проте старий дожив до навіть дуже поважного віку – аби всім не завадило бути такими ж удачливими. «Ну, якщо вже тобі судилося померти, то... втопитися далеко не найгірша смерть!» «Він потонув?» «Так, підлашний старим панді заснув у ванні і...» «Потонув!» «Жахливий нещасний випадок, і ніхто ніколи не казав, що це могло бути інакше!» «Мій стредує казала, що її дід заснув, і порозробив висновк, що барнабас панді помер у у вісні...» Вона нічого не говорила про ванну чи про те, що він потонув. Можливо, вона свідомо приховала частину історії. І так було додаток, ви не отримали листа, підписаного нібито мною. Барнабас панді випадково топився у ванній. Так, вважають усі, розслідування встановило, що його смерть була наслідком нещасного випадку. Я пам'ятаю, як Джейн, моя дружина, висловлювала співчуття молодому Тімоті. Гадаю, слідство припустилося помилки. «У вас листи з собою?» «Ні, на жаль, мене його немає. Як я вже казав, він загубився. Насправді, навіть двічі. Вперше я його знайшов, так я дізнався про вашу адресу, але потім все знову зникло. Я шукав проклятого листа перед від'їздом до Лондону, але безрезультатно. І дуже сподіваюся, що він не потрапив до брудних рук наших хлопчиків. Він не хотілося б, щоб хтось думав, що мене звинувачують у вбивстві». Особливо тепер, коли з'ясувалося, що ви не маєте до цього жодного відношення. «У вас із дружиною є діти?» «Поки що ні, але ми сподіваємось...» «О, я говорив, як звідувач пансіону, коли казав наших хлопчиків. У нас 75 маленьких хлопчиків. Моя дружина справжня свята, я завжди так говорю. Вона чудово ними керує. Вона постійно повторює, що в неї немає жодних проблем». Можливо, вам слід попросити дружину пошукати лист вдома? Досі жоден з тих, хто зі мною говорив, не приніс листа. Мені б дуже допомогло, якби я побачив хоча б одного. Звичайно, ми слід було спочатку про це подумати, не обов'язково знайде, вона приголомшлива. Ви знаєте Аннабель Тредо і Мсє? Аннабель? Звісно, вона тітка Тімоті... Ось ким вона доводиться старому панді, дайте подумати, мати, Тімиті Лінор, онука панді, значить, так, Анабель його, сестра Ліно, теж онука панді. У порона родилися підозри, що Хюду Керіл є одним з найдурніших людей, яких йому доводилося зустрічати. І Лінор зазвичай супроводжує Анабель і свою доньку Айві, сестру Тімиті, коли вона приїжджає до Дервіла, так що за минулі роки я непогано дізнався Анабель. «Боюся, містере Поворо, що тут криється історія, як заведено говорити. Кілька років тому я зробив пропозицію, Анабель. Шлюбну, ви розумієте, я по вуха закохався. Так, тоді я ще не був одружний зі своєю дружиною», – уточнив Докеріл. «Я радий чутимся, що ви не робили пропозиції одразу двом жінкам». «Що? Чорт забирає, ні! Тоді я був неодруженим!» Насправді вийшло дуже дивно, я й досі не можу зрозуміти, що сталося. Здавалося, Анабель хвилювала моя пропозиція, але потім майже відразу вона розплакалася і відмовила. Жінки настільки мінливі, це відомо всім чоловікам з винятком Джейн. Вона надзвичайно надійна, але все ж таки. Здавалося, відмова неймовірно засмутила Анабель так сильно, що я запропонував її поміняти Ні на так, щоб вона краще себе відчула. І якою була її реакція? Твердені, на жаль. Ну, ви ж знаєте, все, що не робиться на краще, правда? Джейн чудово справляється з нашими хлопчиками. Коли Анабель відмовила мені, вона пояснила, що з ними вона була просто безнадійна. Навіть не знаю, чому вона так вирішила, адже Анабель ніжно любить і Тімуті, і Айві. І вона справді для них як друга мати. Я не раз думав, що вона боїться мати своїх дітей. Адже це могло послабити її зв'язок з племінницею та племінником. Можливо, її бентежила величезна кількість хлопчиків у мене в будинку. Іноді вони поводяться як стадо, а набель тиха. Проте вона обожє молодого Тімуть, ті, який дуже складний хлопчик. Протягом минулих років у нас через нього було чимало неприємностей. Що за неприємності? уточнив Поро. «О, нічого серйозного я впевнений, що все зміниться, коли він трохи підросте, як і багато інших хлопчиків стервіла. Але Тімоті схильний до хваста, то ще вколи до того немає жодних приводів. Іноді він поводиться так, ніби шкільні правила для нього не існують, начебто він вищий за всі заборони, Джейн усьому звинувачує Хюто Кирил замовк. Ой, він засміявся, мабуть, я поводжуся надто необачно. Усе, що ви мені розповідаєте, ніхто не почує, запевнив Пуаро. Я лише хотів сказати, що, на думку матері. Тімоті ніколи ні в чому не винен. Одного разу, коли я була абсолютно впевнена, що маю покарати його за неслухняність, Джейн не полягала на його невинуватості. Вона не розмовляла зі мною майже шість місяців. «Ви знайомі з Джоном Макроденом?» «Ні, боюся, що ні. А я маю його знати?» «А Сільвію Рул?» «Так, Сільвію я знаю. Хьюзася, я задоволений, що можуть повісти нарешті твердо. Поро був здивований, і він знову зробив неправильні висновки. Ніщо не бентежило його більше, ніж власні помилки. Він думав, що існують дві пари, як два жовтих і два рожеві квадрати на шматку торту – Сільвія Ру і Джон Макроден, які не зустрічали Барнабаса панді і ніколи не чули його імені. Інша пара, яка знала панді особисто, бо ж чуток, Аннабель Тредуей. Поро зробив хибний висновок, вирішивши, що ці пари ніяк не пов'язані – Однак тепер все переплуталося. Хью Токеріл знав Сільвію Рул. Звідки ви її знаєте? Її син Фредді навчається в Тервілі в тому ж класі, що й Тімоті Левінтон. Скільки років хлопчикам? Дванадцять, гадаю, обидва в другому класі та живуть в моєму будинку. Дуже різні хлопчики, боже мій вони категорично відрізняються один від одного. Тімоті дуже популярний, постійно оточений захопленими шанувальниками, а бідний Фред. «Одинак. Здається, він зовсім не має друзів. Вони проводять багато часу, допомагаючи Джейн. Вона чудова. Жоден хлопчик не почуватиметься самотнім, якщо я поруч. Часто повторює вона. І досягає разюючих результатів». «Можливо, Сільвіру сприхала, що ніколи не чула про панді?» – запитав сам себе Пуаро. «Чи бузькову мати повинна знати ім'я та однокласника свого сина, особливо, якщо у них різні прізвища?» Адже Тімоті Левінгтон, а не пандії. Отже, мадам Рул має сина, який навчається в тій же школі, живе в тому ж пенсіоні, що й правнук Барнабаса пандії. Пробормотів пору більше для себе, ніж для докерила. Ну, ну, справді, ми щойно це з вами встановили, всі? Можливо, Хью Докеріл погано розбирався не лише в родинних відносинах. Ну, що в тому, лежить різні речі, наприклад, важливі листи. Посмішка докорила потьмяніло, коли він спробував розібратися в останніх словах поаро. Син, правнук, звісно, так так і є, справді ви маєте рацію. З чого випливає, подумав поаро, що все не так просто, як рожеві та жовті квадрати в торті. Отже, троє одержувачів листів цілком, безперечно, були пов'язані з барнабасом пандії, а четвертий ні, принаймні поки що. Поаро цікавили два запитання вбито Барнабаса панді, і чи є Джон Макроден винятком, чи він якось пов'язаний з померлим панді, але поки що не зрозуміло як. Глава п'ята. Літера з вадами. Я складаю цей звіт, який Пуаро пізніше назвав «таємницею трьох четвертей» на машинці з несправною літерою «Е». Я не знаю, чи побачить воно світло, але якщо ви читаєте опубліковану версію, всі Е, звичайно, були бездоганними. Проте важливо відзначити, що в оригінальному тексті є маленький отвір в середині горизонтального штриха кожної літери Е крихітна дірочка у чорній фарбі. Чому це важливо? Дозвольте все пояснити. Мене звуть Едвард Кетчпол, я інспектор Скотланд Ярду і розповідаю цю історію не лише з цього моменту але й самого початку, хоч мені допомагало декілька людей, щоб події драми, які сталися під час моєї відсутності, не залишилися поза увагою. Особливо я вдячний гострому погляду та балакучості Геркуля Пуаро, адже коли справа доходить до деталей, він нічого не втрачає. Саме завдяки йому я впевнений, що не пропустив жодних значущих подробиць, які описую зараз, і події, що сталися до того, як я повернувся з Грейн-Ярмута. Чим менше я розповім про неймовірно нудне перебування на знаменитому курорті, тим краще. Єдина важлива деталь полягає в тому, що мені довелося покинути його раніше, ніж я планував. Після того, як отримав декілька телеграм. Одну від Еркуля Пауаро, який писав, що терміново потребує моєї допомоги і просить негайно повернутися. Ну, а другу – я зовсім не міг проігнорувати, оскільки її автором був суперінтендант Скотланд-Ярду Натаніель Біюс. В другій телеграмі, хоч я надіслав і не Пуаро, йшлося саме про нього. Очевидно, Пуаро ускладнював життя суперінтенданта, і Біюс попросив його заспокоїти. Мене зворушила впевненість суперінтенданта в тому, що я можу повпливати на поведінку мого бельгійського друга. І тому, увійшовши до кабінету Біюсу, я сів і почав спідчутливо кивати, коли він дав волю своєму обуренню. Мені майже одразу стала зрозуміла суть проблеми. Поро вважав, що син Роланда Мотузки, макродина, скоїв вбивство, а також заявив, що здатний довести його провину. Суперінтенданту це зовсім не сподобалося, тому що він товаришував з Роландом Мотузкою і хотів, щоб я переконав Поро відмовитися від своїх слів. Не звертаючи уваги на гучні та дуже різноманітні слова огиди та обурення, які наповнювали кабінет суперінтенданта, я обмірковував відповідь. Чи слід мені сказати, у моїй розмові з Пуару на цю тему немає жодного сенсу, якщо він впевнений у своїй правоті? Ні, така заява прозвучала б доволі зухвало. Крім того, сам Пуару хотів терміново зі мною поговорити, ймовірно, саме про цю справу. І я думав, що саме від породі знаюся, чому він вважає сина Роланда Мутуски вбивцею в той час, коли ніхто більше так не думає, і згодом передав би ці слова суперінтенданту. Цей план виглядав цілком реальним, і я не бачив сенсу ускладнювати справу, враховуючи те, що він син друга мого друга, що не було доказом невинності або ефективним захистом. Натаніель Б'юіс був спокійною, вирівноваженою і розумною людиною за винятком тих моментів, коли його щось дуже засмучувало. У цій рідкісні миті він не розумів, що його емоційні реакції не дозволяють йому тверезо дивитися на речі. А через те, що, як правило, його рішення відрізнялося винятковою розсудливостю, він вважав, що так було і завжди. А тому мав звичайно робити абсурдні заяви, які, якби він був у звичайному стані, сам би назвав ідіотичними. Коли він приходив до тями після подібних епізодів, ніколи не згадував про ситуації яких видавав серії сміховиних заяв і вказівок, і, наскільки мені відомо, ніхто інший про це також не говорив. «Син ролі вбивця? Абсурд! Син Роланда Макродена! Якби ти був сином такої людини, Кечпеле, ти почав би вбивати заради розваги?» «Звісно, ні. Лише дурень, здатний на таке. Тоді ж Барнабас Панді помер через нещасний випадок. Мені надали офіційне розслідування про його смерті, там чорним по білому написано – «Нешчасний випадок. Чоловік потонув у власній ванні. Йому було 94 роки. Ти б ризикнув своєю шию, щоб убити таку людину?» «Це не вкладається в голові. Ніхто б не став так чинити, та й навіщо?» «Ну, тут не може бути жодних причин». «Заверши свої міркування, б'юїс. Я не знаю, що думає твій приятель-бельгієць, але ти повинен чітко пояснити йому, що він повинен негайно написати Роланду Макродину і принести йому свої вибачення». Б'юіс явно забув, що і сам перебував у дружній стосунках з Пуаро. Звичайно, існувало безліч причин, через які хтось міг убити людину у віці за 90. І Б'юіс, справжній Б'юіс, а не цей неврівноважний двійник, знав, що деякі вбивства не раз приймали за нещасні випадки. І знав, що сьогодні мерно наводити подібні докази суперінтенданту, хоча з інших обставин він міг би і сам їх озвучити. Я наважився лише на невеликий виклик. А хіба ви не казали, що Пуарона діслав листа із звинуваченням синові Роланду Мутуски, а не самому Роланду? Ну то й що з того? Хіба це щось змінює? А скільки років Джону Макродену? Скільки років? Про що ти? Хіба вік має значення? Він чоловік не зовсім молодий? В тебе мозок геть не працює кетчбуле, Джон Макроден дорослий чоловік. Тоді чи не розумніше попросити пору вибачитися перед Джоном Макроденом, а не його батьком. Ну, якщо він помиляється і Джон Макроден не винен, я хочу сказати, Джон повнолітній. Він був неповнолітнім лише нещодавно, заявив Бьюіс, і працював у шахті десь на північному сході. Ось як. Але це не стосується Кетчбеле, нам всі турбуватися про бідулаху ролі, Джон у всьому звинувачує батька, порог повинен негайно написати ролі. Та повзати перед ним на коліна, щоб отримати прощення. Він виснув жахливе звинувачення і обурював невинну людину. Будь ласка, потребується, щоб пуаро все виправив кечбуле. я постараюсь, сер. Добре. Ви не могли б повідомити подробиці справи, сер. Можливо, Роланд Мотуска згадував, чому Пуаро спала на думку, що «Свідки, я можу знати? Чому кечбуле? «Мабуть, пуаро втратив розум, іншого пояснення в мене немає. Ти можеш сам прочитати його листа, якщо хочеш. Він у вас? Джон розірвав цей лист на шматки і відправив Ролі разом з винуваченнями на його адресу. Ролі склея шматочки і передав мені. Я не знаю, чому Джон вважає, що за листом стоїть батько. Роланд грає за правилами. Так завжди було. І все-таки я хотів би подивитись на зміст листа, якщо можна, сер. Бьюіс підійшов до письмового столу, висунув один ящик і простягнув мені листа. Я його прочитав. Він виявився доволі коротким. Лише один абзац. Проте, лист міг бути і вдвічі коротшим, щоб передати думку автора. У листі було звинувачення Джона Макродина на вбивстві Барнабаса Панді. Крім того, там говорилося, що існує доказ, який підтверджує це. Якщо Макроден негайно не зізнається, цей доказ вирушить у поліцію. Мій погляд зупинився на підписи, наприкінці листа, виведеного похилими літерами. Еркюль Пуаро, Я спробував пригадати підпис мого друга, але на превеликий жаль не зумів, незважаючи на те, що бачив його один чи два рази. Можливо, той, хто надіслав цей лист і постарався скопіювати почерк Пуаро, але йому не вдалося скопіювати його мислення, адже Пуаро ніколи б не написав такого. Бо якби він вважав, що Макроден убив цього панді, а потім зумів переконати всіх, що той помер у результаті нещасного випадку – він би вирушив до Микрудина в супроводі поліції і не став би посилати листи, надавши йому тим самим шанс втекти, аби покінчити з собою. Ні, це неможливо. У мене не залишалося жодних сумнівів. Я не збирався втрачати час на те, щоб зісовувати, які враження справить моє відкриття на суперінтенданта, але відчував, що маю сказати. «Сер, ситуація виглядає зовсім не так, як я. Чи ви...» Іншими словами, я хочу сказати, що не впевнений у необхідності вибачення з боку Пуаро. Тут є замовк. Що ви хочете сказати, Кечполе? Лист підробка, сер, сказав я. Я не знаю, хто його написав, але абсолютно впевнений, що це не Геркуль Пуаро. Глава 6. Роланд Мотуска. Суперінтендант віддав мені виключно чіткі інструкції. Місяць було негайно відшукати Пуаро і просити його супроводити мене в офіс адвокатської контори Роланда Мотузки, Дональдсон і Макроден. Де ми повинні були пояснити, що лист, отриманий Макроденом, писав не Пуаро. У мене накупилося багато роботи, тому мені зовсім не хотілося витрачати час на подібні візити. Хіба телефонного дзвінку недостатньо? Але суперінтендант заявляв, що Макроден – Дуже обережна людина, йому необхідні заперечення Пауру, що він не писав образливого листа. Б'ю ісхочу, щоб я був при цьому, і потім доповів йому, що проблема повністю вирішена. Необхідно виправити ситуацію протягом найближчих годин-двох, думав я, прямуючи до Вайтхевен. На жаль, Пауру не було вдома, його камердинер сказав, що він швидше за все на шляху до Скотланд-Ярду – Очевидно, він також хотів якнайшвидше зустрітися зі мною. Повернувшись на службу, я виявив, що Пуаро вже побував тут, питав про мене і, трохи почекавши, пішов. Суперінтендант також пішов, тому я не міг запитати його, що мені робити далі. Я зайшов в кафе плезант, але Пуаро там не виявилося. Зрештою, розгнівавшись, вирішив відвідати Роланда Макродина на Одинці – Вважаючи, що він буде радий дізнатися, що за звинуваченням його сина в вбивстві стоїть зовсім не Еркюль Пуаро. Адвокатська контора Дональсон і Макроден займала два верхні поверхи високої будівлі на Гейтленд-стріт, поряд з готелем Ковент-Гарден. Мене вітала молода, осміхнена жінка з рожевим обличчям, каштановим волоссям та короткою стрижкою бездоганних геометричних ліній. Вона була в білій блусті та кардаті спідниці, схожій на ковдру для пікніку. Сказавши, що її звуть міс Мейсон, вона поставила свою серію запитань, які завадили мені сформулювати причину візиту. Вийшло б набагато коротше і швидше, якби вона просто запитала, чим я можу вам допомогти. Однак ми витратили купу часу на дурницю, на кшталт, чи можу я дізнатися ваше ім'я, сер, можу я запитати, з ким ви хочете поговорити, чи у вас домовленість про зустріч, сер, і мене розпілкування не дозволяло мені вимовити й двох слів поспіль. І при цьому вона не зводила жодного погляду з конверту в моїй руці. До того моменту, як міс Мейсон повела мене вузьким коридором, вздовж стін якого йшли полиці з переплетеними в шкіру томами і склепіннями законів, я вже відчував сильне бажання втекти в протилежному напрямку. Я помітив, як і будь-хто на моєму місці, що вона не лише йшла вперед, скільки підстрибувала. Ми підійшли до пофарбованих у чорний колір дверей з ім'ям Роланд Макроден – написаними білими літерами, і міс Мейсон постукала. Увійдіть, почув я. Ми вийшли, я побачив чоловіка з кочерявим сивим волоссям, високим відкритим чолом, що займав на ту велику частину обличчя, і маленькими очима-наместинами. Оскільки Макародин погодився поговорити зі мною, я розраховував, що зможу одразу розпочати розмову. Але, зрозуміло, не міг передбачити, що в місіс Мейсон є схильність до різноманітних удосконалень. Що не ми увійшли, вона спробувала переконати Макрутина дозволити їй включити моє ім'я до списку його зустрічей. «Навіщо?» – запитав він з очевидим нетерпінням. «Інспектор Кетчбул вже тут?» «Але, сер, правило говорить, що він не може потрапити до вас без попередньої домовленості». «Однак інспектор уже потрапив до мене, місь Мейсон, і ви впустили його!» Сер, якщо маєте намір провести зустріч інспектором Кетчболом, чи варто мені внести його до списку зараз, зробиш відповідний запис?» «Ні!» – перебив її Макроден. «Дякую вам, місь Мейсон, ви вільні!» «Будь ласка, сідайте, інспекторе!» «У чому справа, місь Мейсон?» Я лише хотіла поцікавитися, сер, чи не хоче інспектор Кетчбул випити чаю або кави, склянку водичі. Я нічого не хочу. А інспектор? Я не зумів відповісти одразу, мені б не завадила чашка чаю, але якщо для цього знадобиться повернення місь Мейсон. Чому б вам трохи не подумати, інспектор Кетчбул? Я повернуся через кілька хвилин і я впевнена, що інспектор зараз уже ухвалить рішення, швидко сказав Макроден. Мені нічого не потрібно, з усмішкою відповів я. Нарешті міс Мейсон пішла, і я був сповнений рішучості більше не марнувати час, і тому вийняв з конверту лист, поклав його на письмовий стіл господаря кабінету і сказав, що він абсолютно точно не міг бути написаним Геркулем Пуаро. І відповідь на запитання, чому я в цьому так певен, пояснив, що тон і сам зміст листа не залишають жодних сумнівів. «Але якщо Пуаро не писав листа, хто ж в такому разі це зробив?» – запитав Макруден. «Боюся, я не знаю». «А Пуаро знає?» «У мене ще не було можливості з ним поговорити». «Але чому хтось зобразив справу так, ніби лист написав Геркюль Пуаро?» «Я не знаю. У такому разі ваші рішення, якщо я можу так висловитися, є помилковим». Боюсь, я не зовсім вас розумію. Ви сказали, що прийшли сюди, щоб дещо прояснити, і ваша поведінка показує, що мети досягнуто. Еркюль Пуароне звинувачував мого сина вбивстві, отже, нема про що турбуватися. Така ваша думка? Ну, відбувся неприємний інцидент, і якщо звинувачення є чимось злим жартом, я б на вашому місці не став надто турбуватися. Я не згоден. Тепер я стривожений ще більше. Макротен підвівся, підійшов до вікна, глянув на вулицю, потім зробив два кроки праворуч і глянув на стіну. Коли я вважав, що лис написав Пуаро, то не сумнівався, що все вирішиться благополучно. Згодом він визнав би свою помилку, думав я. Я чув, що він гордий, але шляхетний чоловік і головне надзвичайно відданий розуму. Він розглядає характер людини як набір конкретних фактів. Мені так говорили. Це правда? Так, він дійсно вважає, що знання характерів є важливим при розкритті злочинів, сказав я. Без мотиву неможливо знайти злочинця, а без розуміння характеру неможливо усягнути мотив. І я чую, як він сказав, що жодна людина не здатна поводитися так, щоб це суперечило її природі. Тоді я зміг би переконати його, що Джон не здатний вчинити вбивство. Це діяння суперечить його принципам. Сама думка про це смішна. Однак тепер з'ясовується, що мені необхідно переконувати зовсім не Рікюля Пуаро, бо він не написав листа. Більше того, я можу зробити очевидний висновок, що справжній автор листа – брехун та шахрай. Таку людину ніщо не зупинить, якщо він задумав знищити мого сина. Макроден швидко повернувся до состільця, немов стіна, біля кої він стояв, безмовно віддала йому наказ. Я маю дізнатися, хто написав і відправив цього листа. Це необхідно для забезпечення безпеки Джона. Я маю намір звернутися до Еркуля Поро з проханням про допомогу. Як ви вважаєте, чи погодиться він провести для мене розслідування? Можливо, але я не впевнена, що сам автор листа вважає своє ствердження істинним. Що, коли це всього лише жарт, який не матиме продовження? Якщо з вашим сином ніхто більше не з'яжеться? «Ви безмежно наївні, якщо так думаєте!» Макаронин узяв листа зі столу і кинув його мені. Він впав на підлогу біля моїх ніг. «Коли хтось посилає вам таке, він хоче завдати шкоди. Якщо ви це ігноруєте, то наражайте себе на небезпеку!» «Мій шеф сказав мені, що барно безпанді помер через нещасний випадок», – відповів я. «Він потонув, коли приймав ванну». Так, так звучала офіційна версія. Ніхто не підозрював, що смерть його була насильницькою. Але ви ніби припускаєте, що це не так. І як тільки виникає нова версія, ваш обов'язок її розглянути. Однак смерть панді від природних причин більш ніж ймовірна, а ви стверджуєте, що ваш син не здати на вбивство, тому... Зрозуміло. Ви думаєте, що я страждаю від батьківської сліпоти? Це не так. Ніхто не знає Джона краще за мене, у нього багато недоліків, але він не вбиватиме. Він мене неправильно зрозумів, я лише хотів сказати, що коли ніхто не шукає вбивцю у зв'язку із смертю панді, а він впевнений, що син його не винен, то йому нема про що турбуватися. «Ви, напевно, чули, що я прихильник смертної кари, Роланд Мотузка, мені дали таке прізвисько». Однак воно мене не бентежить, того ж ніхто не наважується вимовляти його в моїй присутності. От якби мене називали Роланд справедливий захисник невинних, на жаль, таке довге ім'я не надто зручне. Я впевнений, що погодитися зі мною, інспекторе, що всі мають відповідати за свої дії. Мені немає потреби розповідати вам про Платонівське кільце Гіга, а я обговорював його з Джоном багато разів. Я зробив усе, що можливо, щоб впровадити його свідомість, уявлення про справжні цінності, але зазнав поразки. Він залишається лютим противником смертної кари. І не допускає навіть думки про неї навіть для найжахливіших злочинців. Джон твердить, що я вбивця так само, як і кровожерливий негідник, готовий за кілька шилінгів перерізати горло. Вбивцю завжди вбивство, каже він. Таким чином ви бачите, що він ніколи не дозволить собі вбити людину, інакше він став би виглядати безглуздо у власних очах, що для нього нестерпно. І я кивну, і хоча словами Маккроди мене не переконали. Мій досвід поліцейського інспектора навчив мене, що багато людей здатні ставитися до себе з надмірною любов'ю, які б мерзенні злочини вони не робили. Їх турбує лише те, як вони виглядають в очах інших, та чи можуть вийти сухими з води. І як ви самі сказали, продовжив Роланд Мотуска, ніхто, крім нечисливого автора листа, не вважає смерть панті Насильницькою. Він був неймовірно багатою людиною, господарем маєтку Кобінгем Холл і колишнім власником кількох сланцевих шахт у Ельсі. Саме так він і отримав свій стан. Шахти? Ваш син працював на шахті? Так, на півночі, біля Гізбору. «Значить, не у Вельсі? «У Ельсі ніколи. Ви зможете відкинути цю ідею». Я постарався вдати, щоб послухався його поради. «Панді потонувся Іванні в 94 роки», – сказав Макроден. «Він був дівцем впродовж 65 років. У них з дружиною була одна дитина, донька, яка вийшла заміж, у неї народилися дві доньки, а потім вона разом з чоловіком загинула під час пожежі у будинку». Пандій взяв до себе двох осиротилих онучок – Лінор та Анабель, які відтоді й жили в Компінгем холі Анабель молодша досі не вийшла заміж. Старша сестра Лінор була одружена з Сесілом Левінгтоном. У них двоє дітей – Айві та Тімоті – у такому порядку. Чотири роки тому Сесіл помер від якоїсь інфекції. Більше мені нічого не вдалося дізнатися про цю родину. Нічого цікавого, і я не бачу очевидних кроків, які слід було б зробити Сподіваюся, пору впориться краще Можливо, за цим нічого не стоїть і Вони можуть бути звичайнісінькою сім'єю, де ніхто ніколи не скоїв вбивства Доки ми не отримаємо відповіді, поправимо на Макроден, Ті з нас, на чию адресу висунуту звинувачення, залишаються залученими до цієї історії Але вас ні в чому не звинувачували? Ви б так не говорили, якби бачили листа, який Джон доклав до послання, отриманого нібито від Пуаро. Він показав на підлогу біля моїх ніг, де все ще лежав покинутий ним лист. Син звинуватив мене в тому, що я заплатив Пуаро, що він написав листа, і Джону нічого не залишалося б, як зайнятися юриспонденцією, щоб захистити себе. Але чому він подумав, що ви могли так вчинити? Джон упевнений, що я його ненавиджу, проте він глибоко помиляється. У минулому я критично ставився до його діяльності, але лише через те, що хотів, щоб він досяг успіху в житті. Він нерозважливо ставився до всіх можливостей, які я йому надавав. Однією з причин моєї впевненості, що він не вбивав барно Басапандії, є те, що у нього не залишається сил воювати з кимось ще окрім мене. Вся його ненависть спрямована проти мене. І дарма. Я постарався зобразити вічливі співчуття і сподіваюся, що це вийшло переконливим. «Чим швидше я можу побачитися з Яркілем тим краще?» – сказав адвокат. «Сподіваюся, він зуміє розібратися в цій угідній історії. Я вже давно втратив надію на те, що син змінить своє ставлення до мене, але дуже хочу довести, що не маю жодного відношення до цього листа». Глава сьома. Старий ворог. Поки я перебував в офісі Микродина на Генрід-стріт, по розсаді в одному з кабінетів адвокатської фірми «Фулер, Фулер і Ваут», що було зовсім поруч на Друрі Лейн. Чи варто говорити, що на той момент я цього не знав? Незмучений тим, що він не зміг мене знайти, мій бельгійський друг вирішив більше дізнатися про бар на Басапанді, Майже одразу виявив, що у всіх юридичних питаннях його інтереси представляв Пітер Ваут, старший партнер фірми. На відміну від мене, Поро домовився про зустріч, точніше це зробив його камердинер Джордж. Він з'явився вчасно, і секретарка, яка не страждала на вади, як Мейсон, відвела його до Ваута. Поро постарався приховати свій подив, бачивши кабінет, у якому приймав адвокат. Ласкаво просимо, ласкаво просимо, сказав ваут, підводячись зі стільця, щоб потиснути руку відвідувачеві. Він мав чарівну усмішку і непокірне, сніжно біле волосся з безлічу завитків. Мабуть, Веркюль Пуаро. Є правильно промову ваше ім'я? Сепафа. схвально сказав пуаро. Лише небагато англійців могли правильно вимовити його ім'я та прізвище одночасно і до того ж, як не відчути захоплення людиною, яка могла працювати в таких умовах. Кімната була дивовижним видовищем. Велика, футів 20 на 15, з високою стелею, білі стіни праворуч, солідний письмовий стіл з червоного дерева і зелене шкіряне крісло. Перед ними обиті коричневою шкірою крісла з прямими спинками. Третину кімнати займала книжкова шафа, лампа та камін. На каміні полиції стояло запрошення на обід до товариства правників. Дві третини простору, що залишився, було віддано неохайним картонним коробкам, поставленим одна на одну. Разом вони утворювали величну будову, що заворожувала своєю абсурдністю. Обійти коробки, бо протиснутися між ними неможливо. Їхня присутність зменшувала обсяг кабінету до розмірів нестерпних для будь-якої розумної істоти. Більшість з них були відкриті і звідти зустрічали різні речі. Пожолкий папір, зламані рами від картин, старий одяг з брудними плямами. За купою коробок знаходилося вікно з стрічками в блідо-жовтій матерії, що висіли на ньому, ніяк не закривали скло, перед яким бовталися. «Я бачу, ви помітили фіранки», – вибачливим тоном сказав Ваут. «Ця кімната виглядала привабливіше, якби їх замінили. Вони дуже старі. Я попросив би одну з дівчат з офісу їх зняти, але, як бачите, ніхто не може до неї дістати». «Через коробки?» «Так, річ у тому, що моя мати померла три роки тому, потрібно все це розібрати, а я поки що навіть не зумів зробити проходи. І не у всіх коробках ма мені речі. Багато з них належить мені особисте майно». Здавалося, ця ситуація у цілком влаштовує. «Будь ласка, сідайте, містере Пуаро, чи можу вам допомогти?» Пуаро опустився в одне з вільних крісел. «І ви не проти працювати з цим особистим майном?» Пору не зміг утриматися і продовжу ставити запитання. Я бачу, це вас зачарує, містере Поро, і вважаю ви з тих, хто любить, щоб усе завжди лежали на своїх місцях, чи не так? Без сумніву, всі, і в мене це має велике значення. Мені просто потрібно перебувати в середовищі, де все впорядковано, щоб я міг мислити ясно і продуктивно. Я ж не дозволяю старим коробкам мене відволікати. Ваут засміявся. Я можу кілька днів їх не помічати коли я ними займуся, а доти. чому я маю через них турбуватися? Брови Пуару здригнулися, і він одразу перейшов до справи. Ваут висловив жаль з приводу смерті свого старого доброго друга Барнабаса Панді і повідомив Пуару ті ж факти, що і Ролан Макроден, сланцеві шахти в Вельсі, маєток, комбідгемхол, дві онуки, Ленора Ранабель, двоє правнуків, Вагу також повідомив Поро подробиці щодо Барнабаса панді, які були відсутні в оповіданні Роланда Мотузки. Це дав про вірного Кінсбері, який багато років служив йому. Кінсбері був майже молодшим братом Барнабаса. Він почував себе скоріше членом сім'ї, ніж слугою, хоча завжди дуже старано виконував свої обов'язки. Звичайно, Барнабас не забув про нього подбати, спадщина. Так, заповідь, сказав Поро. Я хотів би про нього дізнатися. Ну, я не бачу в цьому жодної шкоди, і тому розповім вам. Барнабас не заперечував би, а його розпорядження виявилося гранично простим. Але чи можу вас запитати, чому ви зацікавилися його заповітом? Мені дали зрозуміти, упосередковано, що Барнабас панді був вбитий. О, тоді зрозуміло. Вал засміявся і закутив очі. Вбивство... «Ні, ні в якому разі. Барнабас втопився. Він заснув у ванні, у воду і, на жаль, він не став вимовляти очевидних слів. Це офіційна версія, однак існу ймовірність, що його смерть лише видали як нещасний випадок». Ваут на Регіну з головою. «Ні, синітниця, боже мій, хто розпускає такі безлузі чутки? Напевно, жінка, адже жінки люблять політкувати. Ви впевнені, що смерть Барнабаса панді була нещасним випадком?» «У мене немає жодних сумнівів. А у вас така впевненість? Ви були у ванній кімнаті, коли він помер?» Ваут виглядав ображеним. «Звичайно, ні, мене взагалі не було в будинку. Бернабас помер 7 грудня, чи не так? Того дня ми з дружиною були на весілля мого племінника у Ковентрі». Поро посміхнувся. І «Я просто хотів зауважити, якщо вас не було в тому приміщенні, коли він помер, ви не можете стверджувати, що смерть Мсія Панді була нещасним випадком. Раптом хтось прокрав Сювану в кімнату і отримав його під водою. Звідки вам знати, що там сталося чи не, не сталося? Я добре знаю його сім'ю, – після паузи сказав Ваут. І перебуваю у дружній стосунках з усіма. Я знаю, хто був у будинку, коли сталася трагедія. Лінора, Набель, Айві, Кінсбері. можу вас запевнити, що ніхто з них не завдав би шкоди Барнабасу? Спору про собі щось підніс, він зрозумів, що його підозри виявилися вірними. Ваут належить до тієї категорії людей, які вірили, що вбивства, зло та інші серйозні неприємності трапляються лише в тих випадках, коли вони не зачіпають їх особисто. Якщо така людина прочитає в газеті, що маніак зарізав п'ятьох членів однієї сім'ї, він не підаватиме цього сумніву. Однак варто вам припустити, що людина, яку він вважає другом, могла бути вбита – «Вам ні за що його не переконати, що таке можливо?» «Будь ласка, розкажіть про заповіт Барнабаса Панді», – попросив Пуаро. Як я вже сказав, Кінсбері отримав солідну суму. Достатньо, щоб не мати проблем до кінця життя. Будинок та маєток залишилися у вигляді трастового фонду за Айві та Тімоті, за умови, що Лінор та Анабель зможуть жити там до кінця своїх днів. Усі гроші та інші активи, а їх чимало. Відійшли до Лінор та Анабель, і кожна з них стала дуже заможною жінкою. «Отже, спадок може забезпечити мотив», – сказав Погоро. Ваут не зітхнув. «Містер Пуаро, будь ласка, послухайте мене, таких обставин просто не існує». «Так-так, я почу вас. Більшість людей не сумнівається в тому, що 94-річна людина помре досить скоро. Але якщо вам потрібні гроші негайно...» Якщо річне очікування поставить когось у жахливі обставини, я вже вам сказав, що ви йдете хибним слідом. В очах і голосі Ваута з'явилася тривога, вони чарівна родина, але ви їхній добрий друг мсі. Лагідно нагадав погору. Так і є, як ви вважаєте, чи став би я продовжувати дружити з сім'єю, якій є вбивця? Барнабаса ніхто не вбивав, я можу це довести. Він ваут замовк, і в нього порозовіли щоки. «Все, що ви мені скажете, може виявитися корисним», – сказав Бару. Ваут виглядав похмурим. Після того, як він сказав щось зайве, у нього не вистачило кмітливості, щоб виплатитися з цієї ситуації. «Ну, якщо я вам дещо розповім, шкоди не буде». Він зітхнув. «Я не можу не думати про те, що Барнаба знав, що невдовзі помре. Я бачив його незадовго до смерті, і в мене склалося враження, що він відчував кінець. «І чому у вас виникло таке враження?» «Коли я бачив його в останні, він виглядав як людина, який більше не треба нести на своїх плечах тяжкий тягар. Наче він знайшов спокій. Він певним чином і сміхався, робив незрозумілі зауваження про те, що йому потрібно привести деякі справи в порядок, поки не стало надто пізно. Мо не виникло відчуття, нім Барнаба зготувався до неминучої смерті. А які справи панді хотів передкувати?» Одна людина була його справжнім ворогом, нехай це слово звучить трохи дивно, Вінсент Лоб, так його звали. Під час нашої останньої зустрічі Барнаба заявив, що хоче написати йому листа та запропонувати помиритися. Раптове бажання пробачити старого ворога пробурмотів собі поару. Цікаво, якщо хтось хотів, щоб світ не був складений, мсьяпанті надіслав листа, мсьє лобу. «Так, я сказав Барнабасу, що вважаю цю ідею чудовою, і він нанісла листа того ж дня. Мені невідомо, чи Барнабас отримав відповідь. Він помер з кілька днів. Дуже сумно. Лоб міг відповісти вже після його смерті. Проти в цьому випадку Анабель та Лінор розповіли б мені про лист. А яка була причина ворожнечі між мсьє Панді та мсьє Лобом? Боюся, тут я не можу вам допомогти. Барнабас так мені не відкрив цієї таємниці». Я вам вдячна, що ви розповісти мені про сім'ю Парнабаса Чи можна назвати мешканців Конбінгема Холу щасливими? Так, вони дуже щасливі. Лінор надійна опора всім, Аннабель Тайві завжди нею захоплювалася. Аннабель обожняє дітей Лінор і свого улюбленого собачку, звичайно, його звуть Хопі. Дуже вражаюча істота, величезний звір. Любить стрибати та всіх лизати. Впертий, але дуже волелюбний. Щодо молодого Тімоті, то хлопчик далеко піде. Він має гострий розум, відрізняється винятковою цілеспрямованістю. Мене не здиву, що одного дня він стане прем'єр-міністром. Барнабас часто повторював, цей хлопчик може стати ким захоче, ким завгодно. Барнабас їх дуже любив, і вони відповідали йому взаємністю. «Ви описуєте ідеальну сім'ю», – сказав Поро однак у будь-якої родини бувають неприємності, у них, напевно, теж були якісь проблеми. Ну, я б так не сказав, звичайно, життя не обходиться без невдач, але здебільшого, як і вже й казав містер Пуаро, тільки леді обожнюють непристойні плітки. Барна Бас любив свою сім'ю і Кінзбері, а вони любили його у відповідь, ось і все, що можу сказати. І оскільки немає жодних сумнівів у тому, що смерть Барна Баса була нещасним випадком, я не бачу причин коперсатися в особистому житті гідної людини та її сім'ї у пошуках охитних подробиць. Переконавшись, що Ваут більше нічого не розповідатиме, подякував подякуємо за допомогу та пішов. «Але за цим стоїть дуже багато», – сказав Пуаро, звертаючись сам до себе, стоючи на тротуарі Друрі Лейн. «Думаю, ще дуже багато чого приховано від мене, але я все дізнаюся». Жодна з огидних подробиць не уникне зустрічі з Еркюлем Пуаро. Глава восьма Пуаро дає вказівки. Повернувшись до Скотланд Ярду, я виявив пуаро, який чекав мене в моєму кабінеті. Коли я увійшов, він щось беззвучно бурмотів про себе, занурившись у глибокі роздуми. Як завжди, пуаро був чепурно одягнений, і його вуса виглядали бездоганно. Пуаро нарешті. Виведений із задумів, він піднявся на ноги. «Мона мій, Кетчпул, де ви були? Я маю обговорити з вами одну проблему, яка викликає у мене жах». «Дозвольте вгадати», – сказав я. «Лист, підписаний вашим ім'ям, хоча ви його не писали і не посилали, якому ви звинувачуєте сина Роланда Маккродена, Джона, у вбивстві Барнабаса Панді». Пуаро виглядав приголомшленим. «Яким чином ви вже все знаєте?» Але я не маю сумніву, що ви розповісте, як вам це вдалося. Однак ви сказали «лист», а не «листи». Значить, і вам не відомо про інші? Інші? Мона мій, місі Сільвії Рул, місі Анабель Тредої та містору Хьюго-Докерілу. Я розумів, що нещодавно чув це ім'я, але не міг звагнути де. Втім, майже відразу згадав. Роланд Макродес сказав мені, що одну зуночок Бернабесе Панді звуть Анабель. Так, Містер Тредвей справді онуком Сепанді, відповів по оракул, я його запитав. А двоє інших, як ви сказали, їх звати? Сільвія Руль і її худокеріл, двоє людей. Анабель Тредой третя, Джон Макроден, четвертий. Усі вони отримали листи підписані моїм ім'ям, де їх звинувачують у вбивстві Барнабаса Панді. Двоє з них прийшли до мене додому і скаржились на те, що я надіслав їм листи але я заявив, що я не маю до неї жодного відношення. Така дивна ситуація бентежила мене і позбавляла сил мона мій. І можете собі уявити, жоден з них не зумів показати мені листа, про який йшлося. «Мені здається, я можу вам допомогти», – сказав я для Буаро. У нього широко розплющились очі. «У вас є один лист?» «Так, є. Мабуть, то що отримав Джон Макроден, коли ви сказали його ім'я. Так». Яке задоволення перебувати у вашому кабінеті, Кечболе. Тут немає потворних гір коробок. Коробок? А чому тут мають бути коробки? Їх не повинно бути, мій друже. Але відкрити мені таємницю, як ви отримали лист отриманим Макроденом. Він сказав мені, що розірвав його на маленькі шматочки і послав батькові. Я розповів пору про телеграму суперінтенданта та зустріч з Роландом Мотузкою, намагаючись не упустити суттєвих деталей. Пуаро енергійно кивав. «Яка величезна удача!» – сказав він, коли я замовк. «Самі того не розуміючи, ми діяли з високою ефективністю. Узгучено взаємодіючи один з одним, поки ви розмовляли з Роландом Мотузкою, я зустрівся з адвокатом Бернабаса Пандії. І він розповів мені про те, що виявив і чого не міг виявити. Тут ховається щось більше, можливо, дуже важливо». Проте Пітер Ваулет не побажав розповісти мені про родину Барнабаса Панді. А оскільки він цілком впевнений, що Панді помер внаслідок нещасного випадку, він не відчуває потреби розкривати все, що йому відомо. Однак у мене з'явилася ідея. Не виключено, що нам допоможе Роланд Мотузка. Якщо, звісно, захоче. Я при перший нагоду, маю з ним поговорити. Але спочатку покажи мені листа, отриманого Макродину молодшим. Я простяг пору листа. Коли він почав його читати, в очах його спалахнув гнів. Просто неймовірно, що Беркюль пору міг написати, надіслати подібного листа, кечпу. У ньому все настільки бездарно та незграбно. Вже тільки думка про те, що хтось міг подумати, ніби таким міг написати «Я образлива». Я спробував його підбадьорити. Ніхто задресатів вас не знає, але якби вони були з вами знайомі, вони одразу зрозуміли б, «Що це зробили не ви?» «Тут я про що подумати?» «Я складу список. Нам необхідно братися за роботу, кетчпл?» «Боюся, що я маю братися за роботу, пуаро?» «В будь-якому випадку поговорю з Роландом Мотоскою. Він сам хоче зустрітися з вами. Але боюся, що ви не зможете на мене розраховувати справи Барнабаса панді. Хіба ж я можу сидіти без діла, монамі?» «Як ви думаєте, чому надіслано чотири листи?» «Хтось хоче, щоб я вважав, що панді вбили. «Адже ви розумієте, що мене переповнює цікавість? Ви маєте дещо для мене зробити». «Пуаро?» «Так, так, вам потрібно зайнятися власною роботою. Я не заперечую, як тільки ви мені допоможете. Це зовсім невелике завдання, вам його виконати набагато простіше, ніж мені». «Дізнайтеся, де перебували всі четверо на день смерті Барнабаса Пандій? Сільвія Рул, Хьюго Докеріл, Анабель Тредуїд та Джон Макронен». «Адвокат Ваут повідомив мені, що мадмуазель була вдома» у Комбінгем-холі, коли помиріє дідусь. Хотілося почути, що вона сама скаже. І ще життєво важливо, щоб ви задали кожному з них одні й ті самі запитання в тому ж самому порядку. Ви мене зрозуміли? Я вигадав спосіб знайти відмінності в їхніх характерах. Крім того, мене цікавить Юстас, який викликає нав'язливі ідеї в мадам Рол, якщо ви зможете. Я змахнув рукою, закликаючи його зупинитися. Як сигнальник на залізниці перед поїздом, що втратив керування і який мчить його бік. Поро, будь ласка, хто такий Юстас? Ні, не відповідайте, я маю працювати. Смерть баронбасапандій офіційно вважається нещасним випадком, бо й не маю права вимагати, щоб названі вами люди надали мені свої алібі. Ну, не прямо, звичайно, подився пору. Я впевнений, ви обов'язково знайдете хитромудрий спосіб вирішити цю проблему. Приходьте до мене, коли зумійте розбути інформацію, яка мені потрібна. І так-так, коли ви зробите свою роботу для Скотланд-Ярду. Глава дев'ята. Чотири алібі. Пізніше того ж вечора Джону Макродену зателефонували. Трубку взяла домогосподарка. Джон Макроден, чи не так? Не Джон Вебер? Саме Макроден? А раз я його покличу... Бачила хвилину тому, він швидше за все нагорі, у себе в кімнаті. «Ви хочете з ним поговорити?» «Тоді його покличу. Вам потрібно зачекати, я покличу». Співрозмовнику довелося чекати майже п'ять хвилин, уявляючи собі вкрай безглузду даму, яка не може знайти людину в будинку, де знаходиться, і яким володіє сама. Нарешті у слухавці пролунав чоловічий голос. «Макроден слухає, хто зі мною розмовляє?» «Я телефоную від імені інспектора Едварда Кетчбола. «Зі Скудланд-Ярду?» Настала пауза. «Справді?» – запитав Макроден. Здавалося, його потішла б ця ситуація, якби він не відчував себе таким втомленим. «Так, так. І хто ви в такому разі? Його дружина?» – саркастично запитав Макроден. Жінка, яка телефонувала, могла б назвати своє ім'я Макродину, але їй дали чіткі інструкції, що забороняли це – вона тримала в руці маленькі картки зі словами, які їй слід було вимовити, і збиралася точно виконати всі вказівки. У мене є до вас кілька запитань, які інспектор Кетчболу розраховує отримати відповідь, якщо ви... В такому разі, чому він не поставив свої запитання сам? Як вас звати? відповідайте негайно, або я не розмовлятиму з вами. Якщо ви дасте мені відповіді інспектору Кетчболу, не доведеться допитувати вас у поліцейській дільниці – «Ось що хочу знати, де ви перебували в день смерті барона Басепандії?» Макроден засміявся. «Будьте такі добрі передайте моєму батькові, що я не маю наміру миритися з його компанією спрямовано проти мене. Якщо він не припинить своє цікування, доведеться вживати серйозних заходів. Скажіть, що я не маю жодного уявлення про те, коли помер барон Баспандій, бо я з ним не знайомий. Я не знаю, чи жив він, чи помер, чи прийнявся до цирку як гімнаст». Мені невідомо, коли він робив усе і чи робив взагалі. Ті, хто телефонував, повідомили, що Макроден цілком може відмовитися відповідати на запитання, і вона терпляче слухала промову, наповнену холодною зневагою Крім того, ви можете передати йому, що я не настільки дурний, як він думає, і абсолютно впевнений. Якщо в Скотланд Ярді працює інспектор, на намі Едвард Кетчбул, в чому я дуже сумніваюся. Він не знає про ваш телефонний дзвінок, і у вас немає жодних прав мені телефонувати. Саме тому ви відмовляєтеся назвати мені своє ім'я. Барнабас Панді помер 7 грудня минулого року. Невже? Я радий це чути. Де ви були в день у смерті, сер? Інспектор Кечвел вважає, що містер Панді помер у себе вдома, за містом, у Конбігем Холі. Ніколи про це не чув. Так, якщо ви розповісте мені, де знаходилися в цей момент... І чи хтось може підтвердити ваші слова інспектору Кечполу, можливо, не знадобиться, де я був, я скажу. За секунду до того, як Барнабас панді віддав дух, я стояв біля його тіла, маючи намер розтромити ніж йому в серце. Саме на це чекає від мене батько. Пролунав звук сильного удару, почулися короткі гудки. На звороті однієї з карток вона зробила помітку. Джон Макроден впевнений, що за цим телефонним дзвінком стоїть його батько – він ставить під сумнів факт існування Едварда Кечпола і, найголовніше, не знає чи стверджує, що не знає дати смерті Барнабаса панді. Він не дав алібі, записала вона, і заявив, що стояв поруч з панді з ножем у руці перед тим, як той помер, але сказав це так, що я не мала наміру йому вірити. Двічі перечитавши свої записи, вона трохи подумала, потім знову взяла олівець і додала… Але, можливо, це правда. І брехня полягала в тонні, яким він промовив ці слова. «Це Сільвія Рул? Місі Сільвія Рул?» «Цілком правильно, з ким я розмовляю. Доброго вечора, міс Рул. Я телефоную вам від імені інспектора Едварда Кетчпула зі Скотланд-Ярду». «Скотланд-Ярд? Що сталося?» «Мілдред? З Мілдред все гаразд?» «Це ніяк не пов'язано з Мілдред, мадам». Вона мала вже повернутися додому, я почала турбуватися, і тут «Скотланд-Ярд, о господи!» «Мова зовсім про інші речі. У вас немає підстав вважати, що з Мілдрид щось сталося. Зачекайте, я гадаю, це вона!» «О, потягка небесам, дозвольте мені!» У трубці почалося зітхання, яке збилося, якийсь шум, потім місрул сказала «Так, це Мілдрид, вона прийшла додому. Ви маєте дітей, інспектор Кетчбул?» І я сказала, що телефоную від імені інспектора Кетчбола. Я не інспектор Кетчбол. Невже місце Роли не знає, що жінки не можуть бути поліцейськими інспекторами? якби вони того не хотіли і якими б талановитими не були? Та хто телефонувала, зовсім не хотіла розмірковувати на цю тему. Вона плекала думку про те, що була б найкращим поліцейським інспектором. О, так, звичайно. Ну, якщо у вас є діти, то ви знаєте, скільки б їм не було років, про них постійно турбуєшся. Вони можуть бути де завгодно, і ти можеш нічого не знати про це, коли довкола скільки неприємних людей. Тож у вас є діти? Ні. Ну, я впевнена, якось вони у вас з'являться. Я сподіваюся і молюся, щоб вам ніколи не випало страждати так, як я зараз. Моя милдрець заручена з наймерзенішим чоловіком». Жінка, яка телефонувала, подивилася на запис, який їй дали. Вона здогадалася, що тепер неминуче пролунає ім'я Юстас. І вони призначили день весілля. У червні наступного року, воблизько того, так вони говорять, Юстис цілком здатний переконати Мілендрит вийти за нього ще раніше. Він знає, що я маю намір віддати всі свої сили на те, щоб переконати нещасну дівчинку подивитися на речі іншими очима. Я думаю, він хоче скористатися шансом зіграти зі мною злий жарт. Міс рол у мене два запитання. Він хоче, щоб я повірила, ніби у мене є 16 місяців, щоб відмовити її від шлюбу. Я знаю, як працює його гидний мозок. Мене не ставо, якщо він і милитер з'являться за місяць із звісткою, що вже одружилися. І Остас може змусити зробити її що завгодно. Міс Рул, мені потрібно запитати, де що вас? Це стосується смерті Барнабаса Панді. Якщо ви дасте мені відповідь, інспектор Кечупол не стане викликати вас для Басі в поліцейську дільницю. Барнабас Панді? А хто він такий? «А, я згадала. Листики Юстас змусив написати цього жахливого детектива з контингенту. Раніше я б поважала Рюля-Буаро, але кожен, хто підкоряється волі та бажанням Юстаса. Отже, якщо ви дасте мені відповідь, де ви перебували в день, коли помер Барнабас Пандій? «Де я була? Ви впитаєте мене, де я була?» «Так. І ви кажете, що інспектор... Як ви сказали його звуть?» «Едвард Кечпул». Здавалося, що Сільвія Рул записує ім'я. Інспектор Кетчпул зі Скотланд-Ярду хочу отримати відповідь на це запитання. Але чому? Хіба ви не знаєте, що Юстас, цей мерзений іноземець, вони разом вигадали брехливий лист? Просто скажіть мені, де ви були того дня? Якого дня, коли вбили людину на м'я Барнбаспанді, людину, яку я не знала, я гадки не маю, коли він помер. І вона записала в картку наступне. По-перше, Сільвія Рул, здавалося, прийняла той факт, що панді вбитий. По-друге, швидше за все, вона дійшла до такого висновку, повіривши, що телефонувала зі Скотланд-Ярду. І по-третє, вона заявила, що не знає, коли помер панді, з чого могло випливати, що вона його не вбивала. Містер панді помер 7 грудня. Зачекайте хвилину, я погляну до щоденника. До речі, незалежно від того, чи інспектор хоче зі мною розмовляти чи ні, я б сама хотіла з ним зустрітися і дати йому зрозуміти, що я нікого не вбивала. Я не така людина. Цей Юстас намагається звинуватити мене у вбивстві. Я навіть задоволена, оскільки тепер я маю всі підстави розправитися з Юстасом. Перешкоджання розслідуванню вбивства, звинувачення. Звісно, я подумала про те саме. От і чудово, я перевірила свій щоденник. Ви кажете, 7 грудня? Так. Жінка чекала, прислухаючись до звуків у будинку місіс Рул. Хтось тупа відчиняв, зачиняв двері, хтось пройшовся сходами. 7 грудня я була в котеджі в Тервілі з десятої ранку до вечері. Урочисто голосила місіс Рул. Місин Фраді, навчається там. Того дня був різдвяний ярмарок. Я пішла не раніше восьмої години вечора. Більш того, сотні людей, батьки, вчителі та учні, всі вони підтвердять мої слова. Ох, як чудово! Сільвія Рул зітхнула. План Юстаса приречений на провал. Як було б чудово, якби його повісили за брехню та наклеп, адже він сподівався, що шибениця чекає на мене. Після чуна Макродина та Сільвії Рулу розмови з Аннабель Тредуей була суцільним задоволенням. У неї не було очевидних образ, був відсутній аналог Юстаса, і вона не робила отруйних заяв про людей, які не становили жодного інтересу для слідства. Попри те, вона охоче поділилася важливою інформацією. 7 грудня я була вдома. Ми всі були вдома, усі, хто живе в комбінхолі, Кінзбері ще не повернувся, і після кількох днів відсутності він наповнив вану, як робив зазвичай саме він, знайшов дідуся у воді за якийсь час. Усі дуже засмутилися, але особливо тяжко проживав Кінзбері. Бути людину, яка знайшла таке. В той час, коли Лінора і я дійшли до ваної кімнати, ми зрозуміли. Щось трапилося. І не говори що ми були готові, як можна бути готовим до такого, але... Кінсбері скрикнув, коли побачив це. Бідолашний, ніколи не забуде, як стрихнувся його голос, коли він нас кликав. Місса Набель Тредуе з зітхнула. Кінсбері вже не молодий, не такий сильний, і після смерті дідуся помітно здав. Справа тут не у віці, звичайно, просто він постарів років на десять. Він був з моїм дідом майже все своє життя. Хто такий Кінзбері?» Це питання було відсутнє у списку, але вирішила, що буде помилкою його не поставити. «Слуга дідуся, точніше, він був слугою, така мила, добра людина, і знаю його самого дитинства. Можна сказати, він є членом нашої родини, ми всі дуже турбуємося про нього. Ми не знаємо, що з ним тепер буде, коли діда більше немає. Він живе у Мінім Холі? У нього є котеч по розбудинку». Більшу частину дня він проводить з нами, але після смерті дідуся ми бачимо його набагато рідше. Він виконує свою роботу, а потім зникає, повертаючись до себе. А окрім Кінцбері, ще хтось живе на території Конбінем Холу? Ні, у нас є кухар, посудомийка, дві покоївки, але вони живуть у місті. А хто живе у домі? У нас всього четверо, і мій собака, хопі. Тепер після того, як дідусь помер, лише моя сестра Лінор, племінниця Айві, хопі. «Та я. Ну ще й Тімоті, коли його відпускають з пансіону на канікули, звичайно, та, хто телефонувала, подивилася на свої нотатки. Вона обережно виклала їх на стіл, щоб усе бачити і не жалестити папером. Потенційно корисна інформація, також запитання, які слід було поставити кожному з чотирьох підозрюваних. «Тімоті, ваш племінник, чи не так, міст Редуай?» «Так, він син моєї сестри Лінор і молодший брат Айві». «Чи був Тімоті в будинку, коли помер ваш дідусь?» «Ні, він перебував у школі, на різдвяному ярмарку». Вона задоволено кивнула, швидко зробивши відповідні позначки в блокноті. Там уже значилося, що Тімоті Левінгтон навчається в коледжі в Тервілі. Сказалося враження, що Сільвія Рул сказала правду про те, що шкільний ярмарок проходив 7 грудня. «Чи був ще хтось у будинку того дня, окрім вас, вашої сестри Лінор, племінниці Айві та Кінсбері?» «Ні, більше нікого Звичайно, у будинку є ще кухар, покоївка, але ми тоді дали їм вихідний. Лінор, Айвіт і я збиралися на різдвяний ярмарок, планували ланч та вечерю в Тервілі. Але в останній момент нікуди не поїхали. Та, хто телефонувала, постаралася не виявляти зайвої цікавості, коли запитала, чому вони відмовились від поїздки. «Боюсь, я не пам'ятаю!» Значить, Кінзбері виявив містера панді мертвим у воді, у ванні за двадцять хвилин шостої і покликав на допомогу. Де ви знаходились, коли це сталося? Ось чому я знаю, що дідуся не могли вбити. Здавалося, Набель зраділа, що й постало це запитання. Я знаходилася у спальні моєї племінниці Айві разом з нею. лінор і Хопі в той час, коли дідусь був ще живий. І тоді, коли він помер. Уж цими двома моментами ніхто з нас не виходив з кімнати, ні на ми. Між якими моментами, місторе Дуїй? Вибачте, я висловилася не дуже виразно. Незабаром би святовик Лінор, і я вийшла до спальні Айві, щоб поговорити з нею. Ми чули її голос дідуся. Ми знали, що він приймає ванну. Я проходила повз, коли йшла до Айві, і бачила, як Кінцбері готує. Вода вже набиралася. А потім трохи пізніше, коли ми з Лінор пробули в спальні Айві близько 10 хвилин, «Ми почули крик дідуся, тому можна впевнено стверджувати, що в той момент він був ще живий». «Крик? Ви хочете сказати, що він кликав на допомогу?» О, «Ні, нічого подібного. Його звучав цілком впевнено, можна навіть сказати, він гаркнув. «Невже людина не може спокійно прийняти вану? Не можна обійтися без цієї какофонії?» Дідусь цілком точно використовував слово «какофонія». Боюсь, він мав на увазі нас, нор Айві та мене, Ймовірно, ми розмовляли, перебуваючи один-одну, як часто буває, коли ми у гарному настрої. А коли всі починаємо шуміти, хопі приєднується до нас, верещить, гавкає. Як для собаки, він здатен виробляти напрочуд різноманітні звуки. Але, я боюся, вони дратували дідуся. Особливо йому не сподобалося це саме в той момент. Після того, як він накричав на нас, ми залишилися в кімнаті Айві, щільно зачинили двері, поки не почули тривожний голос Кінзбері. Скільки ж часу минуло між цими моментами? Минуло так багато часу, мені важко згадати точно, але сказала б близько 30 хвилин. Тобто ви 30 хвилин залишалися в збудженому стані, разом з сестрою розмовляли з Айві? Ну, не можу сказати точно, з того часу минуло багато. Я не думала, що це може бути важливим. І дівчина записала вміла брехня і двічі наголосила на своєму висновку. «Але ж це доводить, що ніхто з нас не міг вбити дідуся, ви розумієте? Він заснув, потонув у ванні, і це може статися з будь-якою стороною немічною людиною. Але його міг хтось утримувати під водою, наприклад, Кінзбері». «Що? Де знаходився Кінзбері, поки три леді розмовляли в кімнаті вашої племінниці, щільно зачинивши двері?» «Я не знаю, але невже вже справді думаєте?» Я хочу сказати, що Кінзбері знайшов дідуся, ви натякаєте, що. Кінзбері не міг убити дідуся, це абсолютно неможливо. Але звідки ви можете знати, якщо вам невідомо, чим він займався, поки пан панді помер? Кінзбері старий добрий друг нашої родини, він не може бути вбивцею ніколи. Йому ж йти. Сьогодні я зовсім не приділяла уваги хобі мій бідний малюк. Будь ласка, скажіть, інспектору Кетчбулу. Вона замовкла й гусно зітхнула. Що я маю сказати? Нічого, тільки я хотіла б взяти з нього обіцянку не підозрювати Кінзбері. Я шкодую що відповіла на ваші запитання, але вже надто пізно, чи не так? Все завжди надто пізно. Значить, 7 грудня, уточнив його докеріл. Я не можу сказати, де я був, на жаль. Швидше за все, вдома займався якоюсь нісенітницею. Отже, ви не були в котеджі в тереві на Різдвяному ярмарку? Різдвяний ярмарок? Звісно, я б його не пропустив, але це було значно пізніше. Справді? А коли саме? Ну, я точно не пам'ятаю, боюся, а подібні речі в мене в голові не тримаються. Але я можу вам сказати, коли було різдво. 25 грудня, і так буває щороку. До Кирил розсміявся. Я вважаю, ярмарок проходив 23-го чи десь у тих числах. Услухавці почувся жіночий голос, урив і трохи стомлений. А, так, зачекайте хвилину. Сказав його докеріл. «Моя дружина Джейн, тільки нагадала мені, що ми їздили на різдвяні свята за до 23-го?» «Так, звичайно, вона має рацію. Ти маєш рацію, Люба». «Так, якщо ви зачекаєте, Джейн перевірить календар минулого року, щоб уточнити, коли саме проходив ярмарок». «Що ти кажеш, кохана?» «Так, так, звичайно, ти маєш рацію». «Вона має рацію. Звичайно, різдвяний ярмарок не буває за день до Роздва. Це було дурне припущення». 7 грудня. Отже, я можу стверджувати, що за достовірними джерелами наш різдвяний ярмарок відбувався 7 грудня. До речі, про яку дату ви хотіли мене запитати, у мене все в голові переплуталося? 7 грудня. Ви були того дня на ярмарку, містере Докеріле? Так, справді був. Все пройшло дуже весело, як зазвичай. Ми в Тервелі знаємо, як... Джейн каже, що вам не цікаво те, що розповідаю. Мені слід відповідати на ваші запитання. Коли ви прийшли на ярмарок та коли звідти пішли? Я гадаю, ми були там від початку і до кінця. Потім була вечеря, яка зазвичай закінчується. Джейн, коли вона закінчується... Дякую, Люба. Близько восьмої години, каже Джейн. Слухайте, буде простіше, якщо ви поговорите з Джейн безпосередньо. І з задоволенням. Вже через хвилину я отримала всю необхідну інформацію. Згідно з Джейн Докеріл... Вона їх його перебували на Різдвяному ярмарку 7 грудня із самого початку, з 12 години ранку і до закінчення вечері о 8 годині вечора. Так Тімоті Левінгтон був там присутній, але його мати, сестра і тітка не приїхали, все скасувавши в останню хвилину. Фредді Рул був разом з матір'ю Сільвією, сестрою Мілдред та нареченим сестра Юстасом. Я подякувала за розмову і вже зібралася попрощатися, коли місіс Докерил сказала. «Зачекайте хвилину. Ви не позбудитесь мене так легко». «Ви хочете ще щось сказати, мадам?» Цілком вірно. Хьюго двічі втричав листа, в якому його звинувачували в вбивстві. Що було, як я зрозуміла, вкрай незручно. Так от тепер я можу з радістю повідомити, що мені вдалося його знайти. Я віднесу його інспектору у Скотланд-Ярд, як тільки у мене з'явиться можливість поїхати до Лондону. На даний момент я не знаю, чи вбитий Барнабас ні. Але схильна вважати, що ні, оскільки в його вбивстві звинуватили одразу чотирьох людей. Тож це більше схоже на настільну гру, ніж на серйозне звинувачення. Особливо, коли хтось шахрайсько підписує листи ім'я Меркюля Пуару. Однак на випадок, якщо містера Пані все-таки було вбито, це не жарт людини, яка страждає на недоумство. Чекає розслідування, і я маю намір повідомити вам дві речі. Продовжуйте. Сільвія Рул та майбутній зять ненавидять один одного. Бідолашна Мілдред, яка кидається між ними зовсім спенделична, не знає, як їй бути. Необхідно щось зробити, щоб уникнути жахливих нещасть, які можуть обрушитися на всю родину. Бідолашному Фредді і так доводиться нелегко. Я не знаю, як це стосується смерті барна Басапанді, але ви запитали про сім'ю Ру. Я подумала, що вам слід знати, якщо існує якийсь зв'язок. Дякую вам. Крім того, я хотіла розповісти вам про Левінгтонів. Родину Тімоті, родину Барнабаса Панді. Саме я взяла слухавку, коли під час ярмарку нам телефонувала Анабель, тітка Тімоті. Вона мені збрехала. Про що? Анабель сказала, що вона, її сестра та племінниця, не приїдуть на ярмарок через проблеми з автомобілем. І я не вірю, що це правда. Вона здавалася засмучено і... Анабель мене обдурила. Була зовсім не схожа на себе. Пізніше Лінор Левінгтон, мати Тімоті, згадала, що пропустила ярмарок через те, що того дня дуже втомилася. Їхні слова явно суперечили один одному. «Не знаю, що все це означає, як мій чоловік примудрився виявитися втягнути йому таку історію, але я не поліцейський, і з'ясовувати, що сталося не моя, а ваша робота», – сказала Джейн Докеріл. «Так, мадам», – відповіла жінка, яка телефонувала і в даний момент зовсім забула – що є робота, полягає зовсім не в тому, щоб розслідувати скоєні або не скоєні злочини.